فَإِنْ تَأْتُونَا صَرَفًا عَنْ الْقُرْآنِ فَلَن نَّقْبَلَ شُحَّكُمْ وَإِنَّكُمْ لَتَصْرِفُونَ تو صورت کا حصرات و رحم وجود باردده یعو دا چمکی صورت کی احتلال دارد کنسا نے سلام پیان کرا تو دی صورت کی احتلال دنور و عربیان کو سلام دیتا جوالو سال اسلام تکلیفونه ندي برداشت کړی سوران دياله مسالم چې دیر شوي دي نباوي باندې تکلیفونه راوړي دي الله په الله درجه او چتولي يا مفي سورته نو کې دغې سونه د شرګ اعتقادي یاو شر فلیلم دہیم شر فی تصارو پر تو دیسورت کے دہیم قسم دشر کے اعتقادی رکھتے ہی شر فی دعا پر چہرنا سران پا پرنلہ کی بلسوک شرکوی صدار نیشتا اگورا ہندیاد امسلام تکلیف کی یواز اللہ را کو تیامکی سرک کے واقعہ دے ابراہیم علیہ السلام مختصر بیان کھا تیامکی سرک کے واقعہ دے ابراہیم علیہ السلام تفصیلن بیان نہیں تفصیل پس اتصار نہیں تدیو جناب اور بسیرار کنا اتصار پس تفصیل نہیں نور کی سورت کے واجد موسی علیہ السلام تفصیل بیان کا ندید سورت کے دارے فلا سب علیہ دیو جنا اور بصیرال یم کی کے بیانوں کا چھے موسیٰ علیہ السلام دسانیریس کیے سوڑھولے و عبیاء دریانتا مردولے ہو موسیٰ علیہ السلام دسانیریس کے سوڑھولے و مات کڑے ہو نتین شرک کے بادری دے علیہ السلام پہ آنے ہی چاہوں دے مشرقین مات کڑی دوام بیا دې مسلمان بازاران پس بازاران مت ارشوی دي امتیازات صورت دا صورت ممتاز زې پواګه ده ورو ته السلام و دا رنګي ممتاز زې پر دعاء د یونس السلام دارگی <سؤال> دار سورت و امتاز دے فبیان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے رحمت بالعالمین ویلے وما ارسل ناکہ اللہ رحمت بالعالمین دارانگی دار سرکوم تاج زه پما تو له ابراهيم له سلام بوتا نو د مشرکینو دارانگی دار سرکوم تاج زه په حکم د الله اورتا جوړتا اور حکم کړه او کول نه یا نه رکونی پرتمه سلامنا علی ابراهیم دارنگه دا شرط ممتاز به بیان دا غوافی اذن بشد فی غنم القوم هغه آ که په ذکر کړی دا اول سورث کې نشته دا اول سورث نفی څه بل څوک بلنه کې د الله سره شریک وي څارن یو الله را مذر کوی د الله سره شریک وي بلنه کې بل څوک او په دې واقعات ذکر کوي د ایوب علی سلام چې الله را مذر يونس عليه السلام د دریاب دن الله ته چغواله زكريا عليه السلام زیه رښتان او د الله نه غواړي نو په خلاصه نبی کرام علي انهم كانوا يسارعون في الخيرات وَيَدْعُونَ نَارَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ټول غمو چې الله را مدد کو او دوه الله تعالی ذی کو لاو الله ته فریاد کو ذاوذ سورت نا بالشرف دعا چې بغیر د الله په وسوب لاي مدد کولو نشته یو اللہ برا مدد کوئی او بدیو آقیات دا انبیاء لے مسلمان ایوب علیہ السلام بھی نو الله را مدد کی یونس علیہ السلام دا مہی پگیڑا گے جیل کے را نو اللہ تا جاری زکریہ علیہ السلام زیہ نشت دا اللہ نا بواری لخلاص انهم كانوا يسارون في الخيرات ويظنون مرغبا ورهبا وكانوا لما خاشعين تلو ان الامر كو او نات جناو پرات کو خلاصہ سورت تقسیم در سورت پر زوار در مزامینو سورت شبق اول باپ کشپاڑس آیاتونا پا دیکھ اول اس بات خیامت کئی بیا زجر ورکی منکرین ہوتا بیا اس رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی اول اس بات اقترابا لننا سے حسابهم نزدی شکل کتائی صحب تضیعو دیدینا خبرائی کے اعراض کہوں گی اعراض نا اعراض کہی ده قیامت نا تطابدارا ایده پیغمبر نا ما یا تیم من ذکرم مر را بیم ہو نذر هغه نه دایتا سپن درو درم دنه تار ځه مگر د یو ریه وی دیلا و هم بیا العبود دایه دیلا مړ زالو ګار کار دی وی د سګوزګار دی لا هير دان ګلو بوغا فلیسلو زده ځایو وار سالم نه جوال آګه سانو چې ظلم یې کړیو دهمبر خلاف جګې کولې ندیوي وړاندا الله به شروبې سکو نه دا مگر بندل استادو مونږ تکه تاسو را لګوي جادو تا او تاسو ګورې چې دا جادو دې دا عمره جادو تاسو زده خبره ما قال رب يا لم القلف سمای والال ويل پیغمبر یا الصوره کو کلی کلی قول و پیغمبر راز ما بول کوینا باند بر او قضا سمات له تو جسوی نا کوینو وَا وَا و هو سميع العليم و الله دې ورې دنګه پوها بل کاجو او غاظ احلمس بل او دا بن بن سره ذکر کوي سمات د پیغمبر بارہ کې چې څا په له زراځین سوئی د څا په له بارګول له جوړې پښتانه وای دایګه په سو کوئی دا جادو کردے حل حادا اللہ بشرم مثلکوم نو سو کوئی بلقادو اگلاتو احنامین نو سو کوئی بنختراہو نو سو کوئی بنو اشائرون دچانچ پفلے سرازینو غدرتوئی سو کوئی دا جادو کردے او شو وای بل کالو او غاد اعلی من بل جوای زای دا ګړډ خو غو زده دي دے پړا خوونه شپې وین انصار مون ته وای په ما و هرا لا په ما بل ترالو نه نه بل کې جوړ نور په کې आवाज کی نه مړ داسې په سوچ کې ځان سره جوړایو نور په کې आवाज کې بلوا شاعر بلګ دې شاعر دې پر شاعر واس دان سره سوچ کړئ او څه کیسه کړئ فن یاد جنا بی ادم جما رسول الله ورو نو راځي مونتا معجزې راځي دې مونتا معجزان لګ چلې غلي شو په باندې رم باندې ایجو کله ماجدي پيش کړې نو تاسو هغه پکواک مټرور کړي واه مالا شري موجزي راولې تاسو هغه ما ما نو ډوډو ملګريات نه لګنان ایمان دراوړې مخې دای نه او کړي واه او چې لا کړي مونږ غوي لا او هم يو ميلو نو دای ایمان باندې ارېته معجزه راغلي کلمانه لې انده تا سبه هم نهي معجزه راشي بیا به اذكار کوی بیا به غلا باندې ومرس الله کبلګا الا ر جان نو الهيب نو لي کریمغا ماپستان موږ ورڅړيو هي فصلو اهل الذکر تا پوس گئی دا اهل منا که تاسو بوئی گئیو فصلو اهل الذکر تا پوس گئی دا اهل که تاسو بوئی گئیو دینه د امر مشوا چې ورګان له خلق دی هو دا عوام بس کی. نو عوام با تطلید کئی ده آلِ علمو خبره با منی زکر نیسالو نا با اللہ پیش کرو نو فصلو حالا زکر تا او زاری او نا چکے نو بزاید دے چی یاو پوی ای او دا خبره او منی چا غی صحابو سرم او ظا په سره ملاقات شي د راډیو په ځای راځي سوران کبود یو څالو یو احتمالات وګورئ نو کبود ری سروهتมายا تري اديس د شلمي سياره اخيري عادتونه دي ورتل کلام نظر به الناس و ما ياكل وا الا العالمن دا میسرنا بيان جو مونږ دلته حال کوتا لن ناس و ما ياكل وا الا العالمن بو يب ديوانه مغرالمان اوس مکلم ور مایا جلوا الا العالم نو بوی بده مگر علی مان نو ګلله ټولې په صرف عالمان نو دانور وسه کی دیو تقلید کید عالمانو د پویا خلکو و د صاحبم زمانہ کې های ذ یوم تلقید کو دیوم خبره منلا حضرت عمر د حضرت ابوبکر خبره ومن تا حضرت ابو بکر وی مانین زکا صحبا جان کو وَاللَّهِ لَوْ قَاتِلَنَّهُ مَنْ فَرَّقَا بِعَنَ الصَّلَاةِ وَزَّقَاةِ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دیسی رجان کے دیو کریمہ وی ماد نبی السلام نے او رید لی نبی علیہ السلام وی اومیر دوانو قاتلن ناسا حبتا یقولو لا الہ الا اللہ مات نبی علیہ السلام میں آوری دریجی چنبی علیہ السلام میں مات احکم شوئے دیجی زبا جنگ خلق سرکم ترغیش لا الہ الا اللہ وی او دیف لا الہ الا اللہ وی حضرت عمر حدیث پیش کر حضرت عبو برکر پس صاحب بغلا جدار صاحب مې په دې شدې جهان باور سره په حديثه کې پیښ کړي ور بیا عمر دی عمر وې جماعت یې الله په لاو او عمر تا بيداريو کرا بیا دغه سره راتل راتل سر الا من بلا امام زهابري رحمت الله عليه ذکر کړي ظاهري کې بیا په دې سالو روان هر زکا دای دا او د حدیث تشریح اوکرا چا تا چا دا چا حصول خواه بود دا و تقلیدیو که دانده جگی نیان زن نالا بود و دا قرآن او د حدیث تشریح اوکرا نپالی باند بیا خلق روان شروع دا ایمان تقلیدون بده دا وده چې د قران او د حديث تشریح اغه یې خا کړه دا حدیث متارض دی امام راغلی دی یا په دعاوو عمل کړه یا یو کیسه کوم زور عمل کړه یا دعانه وایي صحیح دی متارض دی نو امام را لږه یو حدیث تایید قیاس کوي نو دوی د موید قیاس ته د وجاپ دي باندي اعمالو کوي نو په باندې اعمال له دا نه چې امام ځان وړاندې یو سړی کې طاقت د اتحاد د نو وای ندی کوي ته تکلیف کار ولا چغم متایید هيا او د متایید سر اصول دی هغه پکې یو مانس الله قبل گه الا رجال نو الهم عبادت المتحد اور اصول ذکر کڑی ایمان ها جره متحد ته پار اصول سوری فر صاحب دعا الله ذکر گوند الله تا له ور تا پوس جان جس تن نده اگر نو کردو لے منگای در جسا چنے خالدین اونو دی یمیشا انبیاء انسانانو خوراکی کو دانا چھا ای ملائفو خوراکی نا کو وما خالدین اونو دی یمیشا تلیل دے پمرد حضرت حاضر چانو یما علامش ګرین او ورګلې چې توما را دي حاضر جو انده زه او دري ابو نو بغاړه باندې ګرځي او کلګو اللهو کشي ری لار خيې نو ارته حاضر چې جو انده او ما کانو خاري دین زبادا ثم دنیا کې ژوند دي عيسو عليه السلام دې دنیا کې نه ثم صدقنا والموعد ان بياريشت حق منګاز دایي سراوان دار خلاص کومګه د ایران بیا په ځای کوم زه کوم ومن قرائے کریم تا پر تای سرا را لې کریم غا تا سود کی تا چای کې 15 نزیات پات سوده اولا تا خلونه تا شو بیا ګر وکم کا سنا من قریا تد تپہی دنیاوی ور گئی دیر والا ګړی موږ د کلو والاونه قسم نه یو قسم دی یو قسم دی یو قسم دی یو یو یو ټکی باندې معنا زیاتی له کفظان او قبضان دوارو کې فارق دی تبست کمزتا من اثر رزق قبضات او موټی دیول تبسان پر وته په څرب باندې نو ده پا دی کوئی گی نا مدودی سیب غریب اپا دی فرق نا پوئی دو نو دا قبضی پا زائباندی اگا قبضی آده ہی وی گیر دو را پا کارده جبکتو نیوالیشی برشن ها اپا دا مجوز آده تو چایی با گیر دو را پر خودا جبکتو با نیوالیشو آده د سکانو عادت او غي به پري غاړو ګتي ول نن اورلي د ايندوانو عادت او غي د مونډه کړئلا د مسلمانانو عادتو چې ګيره برابر پرېدا نو قرضه په موديني ول قبضه تر کوتو په سر ميول د قبضه رازيد ګيره شهرت ابن عمر رواه د ګيره اقسام ده نه دي اور بعد متي برابر پر خدا جوابي اوستا 12 اوذن نه خبره او قسم قسم او فسم يو يو دكي سارا مانہ زيادي عربي ديرا فصيحه بها دا چا قسم شي نو بیا معنا ماطول قسم ماطول سارا د بیا لوړو فر ماتول بيد بیاولورنا فصم چه فصم جی د او پاسه یو ټکی فصم ماتول بيد بیاولورنا لکه الله تا ماته کې او دغه زماته پرې دی دې تا وې قسم دې ماتول سره د بیاولورنا قسم چې لاسه ما ته کې ا د ټوکړي کې او ټوکړې او خاطرې برابر برابر پاتې دې ته قسم قسم چې د پاسر ډریټ کې شي نمانه زو زو کول بیا زری زری ګول چې وړي کې زری زری دې ته قسم یانه دای الله ټوکړي کړه په ټانو وي دګړې کړه الله انومانادا وکمتا سننمل قریا دینډېره اناګریمګل کلو آلونار چاو زالیمانه په بدګرمګارو سودین حکم بل فنم ازب اسران کلا چې اوساګو دایځم ګا زابلهم منه یلګوزن ناصاب دایځ دینه تم دېدل چپه اصور شي او پو يو لورګه پند ورګه ورغلا سيکي لا تر ګورونو مګه متس دایو واپس یاستار چې مڅو وي تاسو پای کې او زای نو تاسو په همغه تاسو نه به تاسو کول شي وې رو کاوي د منګل راو موږ وامي شواذا چر دئتر دې پوره شوګرد مګا دہی لاوا لو شوي دا ساړه پراځ حسي دن خاميدين دردو لاو شوي قاميدين ساړه پراځ ساحه ده بندنه اوږي بدن يخي وما غلګن سماوال ارضا وما بينهما لايبين وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَاعِبِينَ ذَلِكَ كَانَ مَنْغَا اسمان زمگا استاذ زاينا ديم باب او پدې کې وو او مور بیان يہ يودنال اقليہ په توحيده د من الملائکه دلیل نقلي اجماعي او رد شرق کئی ترقیب ورکی قرآن کریم تا او نفذ شباعت قاریہ کئی او رد کئی الزام کئی کو مشرقی نو بات دیم وما والارضان دے پیدا کرمنگا سمانا از وکا او آجا میند دیگی ای را ذکره مانگا چونیو بی بی نیوالی باو مانگا دادخ بل طرف نا بیابا دو بانیان نا مانگا بی بی ننیوالا چه دیوی حضرت مریم دا اللہ بی بی دا بیابا من دو بانیان ننیوالا یا لگا ابن عباس مانا کئی بی بی والد او ابن قطعبا مانا کئی زیه لا اراد ما تخذ ما وان كه و اراده کرم گا چويو نایب ديونه ما مگا دربل درما کوم کلا کار گوجي بیاوند انسان نایبان نو حالا کی دے باطل لرا دمگا دیتا ہوئی چو سڑی را دے اصار باندی سوک ورکیو دا ماسگای گاڑ کریدی دا سے را حق رازی او باطل لے ونے کئیو فیادما اونو حالا کی باطل لرا فیدا ہوا ظاہیقا نا ساپا دا باطل وی ختمی دونکے ہے او تاسو ورته یا نه ګردان نه چې تاسو بیا تاسو بیا هم الله سره پر زوک شریک کړی وي او اس کے اللہ په اس باندې توحید ولن مم سماوات دی ول الله نو اختیار دے دا چې فرادی او کتا وااسو چې دا الله څخه دي ځانګړن ګني دي دا الله نه والا استرح سرونا واستدريكي کی دا الله په پا عبادتو پاکوباني الله لا دوشبي او زره دي سستنه کیدا الله په عبادت کی دړاونی والله ما غارا نظم شده ما دادگاران د دیو دایی با مانگا خیامت کرا پاسای نباز مانگا دایی لامن نوولی هم یون شرون دانه کان با دیگان بور دبکی دیلارا خیامت که یادوی مانا هم یون شرون دانه کان با بور تاکی دیلارا حجد دا دې جماعت ګرانوی لري به زه یا حاجت سره کيده یا حاجت به پورا کای او میون شیرونا چې دا مې ګانبې ګانبې پورته حاجت ناره چې دوی دامی مددګار دی او دوی دماجت سره کای لو ګامه وی ما الیا کوم ګوې په دې سم جای इल्लाहु बिद अल्लाहना इल्ला प्रमाण در غیرو ود دو فائدې وکړي نافذ الہو باطلون اس بعد الہ واحد لو کان ویما آدتون مست قیاذې زریت تل ضرورت پاتنه شذل دی لو کان ویما آدون اِللهو بې ذ الله نه لمس تن روان شيږي د آسمان زګيوب وي ما زمان جوړ کړل بلبوي ما زمان کا جوړا کړل بلبوي ما به کیسوري شي جوړياو و ځان غټ بل زالیا کوې زغ پر ستوري ګورم بلبوي د آسمان روانو روانه پر وان شي وو د شراکت کوربل ها تیرا یورون بایچانو رانور له باریو ماړیو ورانل نو مې سږ او د فور سواتلهم نو بابا ګراما زما ما ما ز ما خزه دوړ په خبره باندې جمع شو چې جمع شو هغه ساجو یې هغه ما په میز باندې چانه کا پیاله پرادو هغه چانه کا پیاله چې تما میو واستیو ها دکان په په باندې الله روږه لالو دي دا چې چانګ دا غوي بوښیو بیا نه دا غوي غستوي د دې چایې ماما ویجور چانګ یو چات کوځه لراوه چایو ما زیدا روان واي اوس چل دیو زما کې لراوه جو چې چانګ لراوه چانګ ما چھو مامې چې وکالت هو دا ما س دغه س او زما وو چانګ کوټ ما س وروي راو چې هغه چانق ماز کا پدی وره بل شو هغه چې پګیت تر دا ډنګي راوړې پدی ټوني راوړې ماما یو دې ماډا کلا دری کی غزاغه ډنګا پراته چا راوړې وې چې تاسو ما چانق ما د ډنګي ته راته غرب چښمه کې نه راوړې ډنګا یې ما زګا ماما جوړ و نو په دریغه او فرصت ما ما و درې ځو بل څه په واورې کورونو کې درې وځي هوشب ځړو کورونو کېشته اویګې مه په دې چاته یی باندې پرجو په یاله خپلې ډوګې بیا دې په قطار باندې کیږي وو کلی کې اوس نيشته او بل شان دې دوړ دی هغه به د کورنځه باندې وې شو نه په د کورنځه باندې آغا ڈیر گران ما زخا پانیر دے سال مفکینے مالا چاراوڑے ہو آو آغا ڈا لکون روپو دے پی آلائی دیا چاناک دے خدا لکون روپو دی دا پکوانی آنو جو آغا ماما دے یو مامی دے بل سرنا چھے مامی دے ماما نو خراوالی گرب جزمکی لراوا چھئی ما مال ما نی لرا والی رد جسمه کې لراواچه موږ وړو وروره پورو نو مهله یی ځاله بغړی ګاله ټولو ها وړو بوتا په وا بغړی ګاله یی زالو نه خراب کلا کې به بچي نه خا د پاجي به کې بده او کوم به په داسه کې او زور په ورکوم چې ټاک په وګورو چې نه کنه به وياسې ماو ګټم چې نه کنه به ونه یسته ها نو بیا راغله په دغه کې بدري لوبي او بمړي کې دی یو بلندوړي کې دیل به څالو زای کړو ناربي دا زوږیشته چې کوم په پړم خرابې ودامه وګرځه کومب سمراګه دا می او یو با دا لاندوړی کېدل او یو با الکانو پکې الکوڑو به نورای کولې ها نا کرخای به ورتوي میانس کې ودال سی ییو لوې نه خبره کړې و القطار میں جوړ کډو اج تا به او بلبا دیو په دیو درو او هغه به وګرترل او هغه مردا کې بچیننس کې پاتیش نږدې او باسه جیل پا هاي بي وي ا ب جدا لو بابا چربا چرګه براغه بي وي استه هانه و زه په فورم یالمجو بهويش ځانمره ته پامګلي گاله ټولو بو کو شالو زهرا جما کېدل بي شي زیند درې لوږي مخد کا منته وکړته زه دغه شال را باندې کړي دی. مون دواله در ورو راو ته نو قزم چې هغه زری زری شي قرض چې هغه مات شي ها علاوه ما داسه مات غو زری زری میکړل ها او ټوکري ټوکڑے میکړل ها دا نو اری او بازارسه انامو ماتول وې الهغه غن وې یو باوی چې ما سوري جوړګړي ما زمما ځان کیږي خبر سوري ورته برباي زغ په لاسمان روانو ما دا دنیا باندې چا دې لې روان کور ما چې ګنده غني نو بیا په ګرځا نه کیږي کور کې څنګه دې یوان ګوري نو کور سمی و چې څنګه دې دوه درې راشي چې خي یو پاسي څارو جاروي بل پاسي لودي وي دي بل پاسي اوچه کالا اخبلا که کار روان چی یاوو ای زمان سا کارده دره دره دره زنجارو زم لونکی زم از آزف از آزف از آبلا پراتای ده آسه نو اگا بلاو ای زمان سا کارده نو بیا خواه غریب کی اگاو ایزه جدا جدا بی کموس نکی کنو نو آزف مجوره نو بیا جدا کئیو که دانس آلیا گانوی عرص پر روان چوی وو نو گانی تچرسی او ویږي چې د ناروانی جوړیږي دا اول نه تڅین کې جدایکا ها ما بګلا کمه وی الله وعلى الله من دعا درې راتل زما په ژوند اړي له جدای جدای کورونه جوړه ستاس تا دا او پټه ستاده دا او ستاده چې رښتوی رولې پاتې شي وختانو یې په پخ پکړ دی وي ته پاکه وي را جدای کیږي بل مخیر نیجو دا اگر پروغا صلاح کرنا لاؤکا نبیه ما آلیاتن اللہ لفصدتا چہتاو نکی ارزا روانشی او پدیگی بیا یونی می نو اگر پکی چالا کی نو اگر زان لار صدقا کی اگر بل غریب تباشی بیا لاؤکا نبیه ما آلیاتن اللہ لفصدتا په چرم دغه په دې زوګا آسمان کې مرګ کاران بافي الله نه روان چې باو دا دواړه دا الله نه روان دا رسول الله لا یو څالو ما یملو تپوسې کوي دا الله نه نه دانه چې کوي یو څالو نه دین تپوس کولی شي امته رمنو نی علیهتان ایاونی ولئی بغازان نن نور بنو زجر زنجر بشیر پر سالسان ویا یا دلیل ذل استعذوا ذکر ممیا و ذکر من قبلیه دا بیان دا چا دې چې ما سردیه ها دا ذکر ممیا دلیل نقلی و ذکر من قبل دلیل نقلی اجماعی ده وګورا جمع سردی از زمانہ مکه ټولو دا ویلي خو لا دو برانکم ور دا را لیل سداسو سوره بقره کې ماټ نمبر 111 کې ته چويو هاغه دې ګرمه ما یاد دا بیان دا چالو جمع سردیو بیان دا چالو زمانو په خدا باندې برخیا څارو دینه نکو یی کی باندې په رو دې راځ کو دې و ما رسل الله من قبلكم رسولين رد شر کې شروع کړي وقع لها غنوي دارس پروان شو يو چې لها غن یو ځای نشو پات کې دې ارس پروان شو يو بنديان اغم غن یو ځای نشي پات کې دې نو ارسل بیا نو بیا ګاله <سؤال> یوداش یو یو کاټ یو بستر ورو لور کی نو ماڅو دان دې کې نه د قزت وای یارا الهوس په جوړ ها دا ایدا چې کوراګل دی وای څلې یو چې سړیا غموږي دې ماڅو په وړاندې داسې کوم ما ار چلنا من قبل <سؤال> کم الرسول انه نذری ګریمغه افغانستان <سؤال> سو به امر <سؤال> مگر سر کوږه مگر زې ما ذ ما عبادتو کوي وکالو الدهر <سؤال> رحمانو نذنو به شرک سبحانه جواب پاک دے اللہ دن آئبنا بن غیبادم مکرمون بھلک دا بندی گاندی عزت منگڑے شوی پہیبادت دا بنیان دی اللہ والا عزت ورکڑے پہیبادت ہو آلی حند دی لای اس بیقونا رو بیل قولے نشمخ کی دے دا اللہ او دائی دی پا حکم دا اللہ کار گم کی دا دائی حکم نہ چلی گی حکم دا یا نعم ما بیندی موما حلغم و او دی الله پات مکه داین مکه داین زیا شروستو داین دی او بیا زجر بشر خامسان ولا یعنون الا لمن ارتضا شفارس شي کوله اخلاص اور شي کوله مغان د پاره د اوا چاجر زاویا الله دغه او من خشبي مشفقون او دای دی زیاریدا الله مې یریدم کی و میا غورمینو مینه لا اون چا چوید دای را چゼ مے لا بغیر جانن نو دا گال چې د زابور ګمغه د لا جانم چې چا وې زې لا یوا او حسین بن منصور الحلاج دای او تندر شو په خوا چ هغه یو جایل سړیو یو باطل فرس سړیو حسین داغنو د پلانو به منصورو هغه دای په دې پرګن بوئیو دای به منصورې بازار کا منصورې بازار کا پاګناګه منصورې بازار حسین بازار کړه په دې یو یو شیخو بیانی کو اوی چه منصور دادی منصور ورپسی زمان بیان نمائده منصور او حسین ابن منصور همه پیلی پنجاکی حسین ابن منصور ها که منصور همه ها حسین ابن منصور ها حلاجو حسین ابن منصور باقا وقتی اغبا انا الحق هاو گیا علامہ زعبی داما پورا تاریخ ذکر کرده ده او بیاد آغا زمانی سلو اولاما و باگبان دی فاتوه کاری و بیا بادشاہ پانسی کاری ہو جیان و نور کے حضران شیخ و القرآن شمال سمہ صفحہ کی داغ تفصیل لکھلے چې ابن منسور و دانجی منسور امیدار حسین ابن منسور او دانجی گینی اگر چرد نیک ساڑی ہوو او گاڑی وڈیوییو و ميا بول مينو ميني لاون چا چوي دينه چز ميلا او شاعران غو ډډي وډي وای کنه شاعران نړی منصور په دار کاو زې ممنصورو او وږمه د تنصورو و ميا بول مينو ميني لاون چا چوي دينه چز ميلا باګير ځان نا فزال دا هغه څه سزا ورکوم لنډ دلان جانم که ځالګنه چې ظالمین دا رنګه سزا ورکوم ګر ظالمانو ته او نمير الذي غبر ان سموات ولند جاندار خانه د دین ځان درېم باب شروع شو او په دې کې بیا اده لاکھ لیا او مقاصد ارباع پیش کيهو او تاسو لیور جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و محمد او تفریفی او پرې او لامیا باندې غبروا نو ګوریا کسان چې غبرې کړې دي چس من او جوخت او وطق ما همو جدا ګمغا دیلاره بیا بیا ګمغا جوختو سماتلو آدمی محر دو پتی نلگی دا اوجودی نو چه دا اسمان دے او دا زمکا نو ما جوداگر زمکا می کتاک دا اسمان می برک چه اوجودی راشی کانتا رات کان بابتاینا هم آهودی آجوختر نو جوداگر منگا دیلارا و جاننا من علمائی کلش این حایر ګر له مګادو وبونه ټول شي نهي اکثر شي تازه حيونه تازه وبو سره تازه واله راځي ها استو مانو او د وبو غاړه لک ساتي کنه دماغ باندې تازه شي وبوتګورا دماغ باندې تازه شي ستل استو مان پر مازودي بولته د وبو غاړه کنه لګ اور بوت الغورا ها یا دمانبه د تاسو شایر بدر له جوړ شي بیا به تاسو وچوډای د خوشالای زول چرناوګهو تشویات به جوړې بیا ها وجالنا منل مای کله شین عیر ګروله منګه د وونه ها اڅر زې زون تازه ها ولای منو نو دایما نراری کمل کې چې وب نه نداغی اس پیمید خار اوڑا کیا روح دی کمل <laughs> کے چی اوبا نہیں نداغ خس خس بکی یا مرائی پیل خدی زکا دوڑی ٹولے کمل کے چی اوبا نہیں نداغی خویونا اوچی مغو نیو موچی خویو نیو موچی عادتو نیو موچی ایس انسانیت اور سری تو بابا کے نہیں ہے ایلا من چا او کم ملکی چه او بید دا ای خلقم تارو تازهی او اغی بوالسی نالی کلی دی چه دا کم کلی نا شمال تا غری او دا سره سر اوبر وانی دا, دا اغی کلی خلق زهینی او اغی تکلی ازادوالا پای بیر کشتی <تصفيق> و جا اللہ من المائی کلا شای زممن دا زلا ثوابای دا ډیر خپل زلا دا تر اوور ډکا زلا جاله نه رونو او د ټولو پکې دا خپل د بونی را روان دی په کو او په دې ثوابای تیر او کاپا دریای سینته پر یوته ده طرف ته د ټوبای د ګردو نار روان او په ګټه تلو دریاست دا پروته دی دي تر اوسه په کې د پهور نه او په میان زراته ور شو دی او ټوپای په میانس کې بیا په باجا بام پنپیر شامنسور داسې تیر شو دی اپکا ته ور ته هغه طرف ته حدا ګوارټی نه د درګای نه روان چې ودی او دا سراتیری او په سوالای باندې اوتې دي جام د نیرونو او دا په کې دي د سوالای زلا دا ډېر زرخیز او څلور فاصله کوي زمکا څلور فاصله لونه د سوالای زمکا کوي د سوالای زلا دا سمدا اواره دا او د سوابایز یی الله دا غریځه ونده ګدو زانو درا ترونه تا په کې بیا غار دی د سوابایز دا چې الله لا شپې کی دا او بدی کې واوراو وری آ ګرميوم په کې دا او واورو بدیه هغه کې ګرمي دا او جګیر کله ایت لاړ شي نو ورته واورو وری د سوابایز وارا پکی دا واحد زیلہ دا چھا پدی که سامان دا پدی که غرون دے پدی که گربیون دا پدی که وارا پکی ورینگی پدی که زمکہ سالور فاصله کوي او پدی که دا اوبود جال کور شوئے دی و دا سوابای سیاسیان دا کس دا نیدی او دا واحد زیلہ دا چھار تا یو آپ کی لیڈی زه کدی زله د ایسوی ته فکر وکړم. އަنه دل څه خیر سوچ کړې چې جا څنګه کار وکي وکي. یو ورځ یو ځای کې ماسو ولسياسيانو نو ماو ته وي ما پری یو اړه کې وړاندې وړي خو دا څنګه کوئی چې دا ټوري و ځای چې یو چر د خپل ځل له سره وکي. دا نه جنورونو لا نقصان. هغه خپل ځل له د سوابه او تنظیم جوړ گئی۔ او په دې کې علما او عوام دواړه یو ځای شي بل خاطه نظر د پارتونو پارتای لري کوي دی پارتو ته بایره و د استه بای چېرن د پارتو د لاسه یا یوې بل وې تنظیم د له سوالګو ها بل وې جماعت تنظیم یې کې یو لیډر ماته وی یو چالو ورکې مازي چالو ورکوم ما هیڅ ضرورت ا وینځي بیا لنګر له داکه ما لنګر له ما کار برابر کړې ده قرآن میمغت دی ما ته وانه وسته ما کار ما برابر مړې کی ضرورت دي په دې ما سپې کوو زال 200 او تقسیم هم ضرور څو بخافه کړو په دې کې ولې مغلا اڑو یېت ما ځان نه ما دغشتې ما عوام او سیاستانی او ځای شي او عام خپل ډیوټي والے علما خپل ډیوټي والے تاسو نظر د دین چې زدي لیدر شه مزدي منبر شه مزه دره او دي کې وا علماو کې پوهه پوهه خلک شه هزار سره کوي او کم چې د لیدین خلک دي او د عوام سره مينه علاوه ور ځای زوب با څو را به با ګله هرڅه یې با مل خان صحیح او عربي د ملک زمون ملک قوم ټول مروزي پراړې تا ځهلای الله تعالی هغه وزیر اعظم نه راواله ټول له زیاته وظیقه وزیر اعظم کوړی کارو نه داو کارو نه کارو نه داو نه مرو نه وبس څنګه ورته ته دی او خپل کو باندې او عذاب راوستي ها از جو کام چر نو سير زار جو کام په خوانو کو زه به باید په ټول جمی کې ها ان ذکرونه او با سو ګور مجبوري ده نو موږ وایو زار پنځه ټکره نه مرازایو ها او ټول غمو په خپل سر نشو وبسته کله مونږ به نور سر کار نه کوو ارزه کله به یو څلوګتیو کله پنځه سرو درې شو هوایش ده هیسو کچا صره ده مل کان دیشتی نو زام غم دی باسه او او شدی داسو چو زواما یو کان دی چو مو و تا سوائی و کی چو دا مل ترکی کئی او کان یو شدی کاروبار نیشی کولی چو کاروبار شروع که دست چو دی ورپسی راو رسی تکسن، حالا تا تکس کڑی دی کنا کم زاند دی، دل چه اغه دوی یو ملک اسمان نارابادي راوري چاته وي ها نو هغه غري بوارد تاګي او يالو زمادي توبوي زړو کاروبار نکوم د دې نه به او د غلا خد دا نو لا ډاکو او ګل شي نو دغه دې کاروبار ته دان کوي چې سړي کاروبار جوړګ تو هر سره لګنور مراستو کا تاله سپه کار دي روز درته جوړ کما زاید درته جوړ کما ګیس درته راو تاسو ته نورو ترقيو لور کا اوبو خپل کاروبار در نورو بمینا کی دایم نه ک اید کاروبار نا دا به ای بی ای ای بیارونه پر سي راځي دا به بلور پر سي راځي دا به بلور پر سي راځي هغه ما ته چاوي چا وغا خپل پیسي بیا بارمل ته واسي بارمل کې هو لګي نو پزايده دې باندې ها ورتاوي ته مسلمانې چروي او روغه تاسو خپل سرمایه ده دینه دی زکات هغه متورګه نو چبل ځای ورګه د حکومت به تومان مانته ورګوا به تومان دی ولا جوړ کی هغه په مننه زکات ورګي ها او شر دې په مننه به ورګي هغه به تومان ته جمع کیږي او دا بیترمان بیا بیادی پخپل و خپل و مسارف اپادی لگی خدایش ده چه پیو کال که بادامل دور ترکیو گی نبی کرستا جدی دا پرادو ملکونو نا نبی سوالتا او چانتا جدی جنگانی او را دی اوامولا اوام چه باری نو زبادا کوم و زبادا کوم و بیجلی با محتی ادا با محتی ادا با محتی ادا او چه کلا پا اقتدار کرا شی نو ای سپلاک با ملا شی چه دا د وایبه او مالا وړي چاوالې او چې څوک دا جوړې په نه لګې په کې به واچي او اوبه چې څ څمره شي د کورونی دا د تبای جوړا کړه او می االلذینا کفرو د هغه تبای دلا سا چې انصاف وبدې ملکسته را کړه که انصاف نه دا د هغه وې د ماسر د عوامو غم دی د عوامو وایسه کړه عوامو څو کوم تبوږي او انا می االلذینا کفرو ان سماوات ورا د آئین گوریا کسانجی گوبر کڑیچی اسمان او زمکی او دا جوکتا فا بطگنا او من جودا گرمگا دیلا و جاننا نگل بھائی کولا شین حای گردو لیمگا دو بونا اکثر سی زنانتا کلی عرفی دی اوالا یومینو نو آئی ایمان راڑی و جاننا خلاف او بي داګړي منګه په سويګه کې ورونه د مې دابېم چې نو کو په دایو وجعل الله بیا فی جاج ان سو بولان ګردونه منګه په دې کې پل نه پل نه لارې لالوم یا تدون قامغا چې لارو می وجعلن سما سقم ما او ګردونه منګه آسمان چھت ما حفظن پد پریواتونا ها ما حوزان بید پروا تونا بنالا گوم بلامدن سما وزینها فما بیا یو شاعر وای بنالا گوم بلامدن سما وزینها فما بیا فرجو اسمان زل به نا جوړ کړي هغه مزین کړي وې پای کې بیا سسورې مې چې را وجعلنا سما اسقوا محفوظا گردوله منیا آسمان چت بجد پروا کو نا و منیا دیہ مورزون دج ذلال دین اراس کوم کی اور دا الله آزاد بیچ بلاکڑش باوراد نور سوما یہ ہریاو پر په په نهات کلام ووئی فلاک آغاق بل آسمان کے روان دی پا آغاق مقام لامو وی دیاو طرفنا بلتا سفمائی روان دا وما جانلا لبشر من قبل کل خولدان دے کر دولے منگار یاو بندل رام مفقستان آمیش دلیل دے پا مرد حضرت حضر پاندی ابن کسیر وی چه حضرت حضر کجواندے وی نوالا بدا نوی زکاتو آئی دنیا کی گردی دنیا کی علا یو بندل آمیشگری نظر کردو ڈوڑی آیا شایر ویو تمنا ری جانونان اموتا و این اموتا تمنا ری جانونان اموتا و این اموتا فتلکا سبیل اللہ او حدی خلق آرزو گئی چزبا مرشما دائی پدین تمدی شڑی امر بشی اخناس وځه په امر ما وګورځه دا چې لار دا چې په دې आवाज زمزم تباوم بيزي تباوم لري واجا نال بشرم من قبل ګل خدای زده کردو له بندلا مخستانه امیشګری نو آیات بمړ شي او دیبا می شيو چې په دې تماره جاره دې بمړ شي شو ګورناو سين زایکا دلموت هریاو نو سرګون کېد د مرګ امام شافي رحمۃ اللہ علیہ ویلو تمناره جار نامو تا وای نامت فادر کسبیل ال صوفیا بی او حدی ګورناو سين زایکا دلموت هریاو نو سرګون کېد د مرګ امتحاګو مونږه تاسو باندې پر د تل تکلیف د خیره پېژنه دا مې آزمائش او امتحان کله به خوشاله راځي کله نو هغه ګوري چې خوشاله یته تعبداري کنا په غم یته تعبداري یو نو په دەی باندې چې خوشالي راشي نو بیا په ما ساده ورځي ا ار دام دا دا دا دا دا دا دا ابای په کوم پیر هری ا چې ما تا وای ومگا و په موندا یو خوشال دي الله او ته وای مگا خوشاله کې لیدل دی کتابدار مشن کارا وای ا چې غم نو بیا وسان دي شروع کی ها سان به وي او ځان باندې ټکایو ننچه وطوائی مکاوی تا غم نده لی دلی پا مونگا غم را گلی پا تانو ده را گلی ونفلو کمی شر والگهری فیتنا ها وی لینا تر جون ومندفو ها پسکره شاییو وی لینا تر جون ومندفو ها پسکره شاییو وی درا حدود نمع اولا خاضی در باندې رالا نه پای کیو ما دا الله دا تابیدارای نموځ دا حای چې الله را ځو شادي دا استاد زه دې لایق نو ما مالی زره خوشحالي دا کرا راندرباندې راوی ورور دا م دا الله زره نه انتانو زانو تک لکک ته مضبوط کا یمان او فاتیو د جمعات اسلامی او اهم سړې ته آج را تزان سرے پلکوروالا ومراوسیو بھماکا پوٹ گولا اللہ دیجر ورکی رس تو بیا وقت تیر شا یعوضای کی من ملاو شو نقا غیوی من راغنیو غم زما کور والا من چه واپس لیو اماتی ویچی اردو فتحی تاریان شو ما شدا سے غم یو زیه او کله واره نه او په تاکړه او خلنو یې او زه چې راتلم نو ما غوې چې موروبلې ونه شوې او چې زرالم خو په حرامه غیدان او قتلې وته یې دم هغه حوصله تزاریان شوما ته داسې وڅاله غم راغه بس زانه هو صلاحا دا الله وکاله بس غمار سو غم دې دانه چني غب جره وغا د هاته ماوڑه د دا غریوان بسلې یم په ټکې حدیث کې راځي لیسا من من ضرب الحدود او شکن ذیو با ودا بدا والجاهلیا د دې زمانہ چاچ پیغام کې مفهم نو ټاکو نه چاچ غریوان نو شول نه چاچ چلواله چې د جاهلیت څنګه جایلیت کې هغه محاسن بشمیره لمړي هغه دی لا موجوده فزه وي هغهي براتلي هغه برویر کو ارزان بیٹا کو نبي عليه السلام وي دات چا وګورئ زبې شفات نکوم رام کې دامه د خپل حساب دا واړه حاضر اعلی دامه چې میدان ته شي هو ا د تر لور د تر زیه غو بیا و لا یاله <سؤالك> می الله ز به ورګړی غړیږي جګی او زای ګډ شي دو پردہ هو تک د بیا نور غنبه تختیدو ا شره می درغاړي بیا لو ا کولونه زین زای کار تر ما شر وال خیر فدنا وای له نا تر یو له منداوا پاسکه شیو و اذا راك الذين كفروا زجر منكرين الرساله كان حييني تعاله غسان دي کوور کړه نيي تا پورې ټوکی کوي مړه دا وځول ددې نه ورزې دي کوي ټوکی بلر پوری شروع کی احال الذي قراله اسا کوم او اي ايا داريا سره چا دوي ستاسو منګارن لپ بدایو تا د وای ا داده کنو 1000 لیا د دشمن ا د کله کلا و هم به ذکر الرحمن هم کافرونو دیدی په یاد ټول مې ربان با چا باندې مون ګره تمه تا ګوتانی سي ځان ته له ګورا شدا الله د اولویات نه انکار کړي هولکل انسانو منا جل اصل کې هولکل حجلتو منا الانسان دی او کل به راز پر کلام کېونه کال انسانو مینا جل پیدا شه انسان تلوار نه سمرد دې داسې ته وای دل تلوارې پیدا دې سوري ګمیا دي زله چو بغمتا تلوار مخوی و یاكون مطا ذا الوعد او وایه کنا وای زواضا کئ تا ذریشت نیه لو یالم الذین کفروا کپویدیا کسانج قبر کڑے دے باغ اوه باندې چې باندې شید مخونو دایناو وره انن شاگانو داینان بادیم دادو کله شی لا ما قالو دوی به ادا خبره نه وکړي بنتا ذیم باذن بل کراب شید تا نا صافا له هر امږي دای درا دوه مل ري جواب سکول دي ولهم يوزر نه نو ولې جامواله دوړږي شي او تصلي نبي عليه سلام تعال ولګله ستوځي ابر رسول مين طالب له کتا پورې ټوګي کوي اپا کېږه عام تا کی ژره ټوګي شو ان بیا په اورستانه شو بارګاس کسانو باندې چې ټوکی کډې وې دای نه سزا دا وسو چې دای واې پور ټوکی کاون کیه هم یې ټلاو ګم لے اوس بیا دې الله ویا کړل وړال څو دج زادی تاسو رات شپه ور زده د رابم باچانا بانو ما دې رابې موري ځون بل کې د الله کتاب نه ایراس کایو ہم لهم عالیاتون <سؤال> زجر بشرک ہشته ویلرا موږ ګراوه طناوهم چې پای بغي دلا مين دونا بغیر زمنګانا چې موږ به نه بچو د تکلیف نه د آزاد نه د مصیبت نه وی به بچی لا سد یون نہ سرانو زم توان لري دیم داد خپل ځانونو ولاو منا یصابون او زه دا ګرام ز په طرفنا یصابونه مرګ ری شوی دی سره په امداد ائ د ځانیم داسې شکول او نما هغه مقرره کړی تاسو باندې ها مریدانو د دې مشرکانو امداد کوی برماتانا او لای بارکه څنګه وره ګرد نامګه دې ګسان الله او دې مشران الله ترزي چوک دا شپدي باندې زمانہ افلا يراونانو عادين غريم ګراد کوسم کې تا کبو ود کې ارشاد يرانو چار پیدا کوو ابا مول غالي ګون واي ديب زور ور و اي نماوذر کوم بال وه به شكاي رمطا سو وې او نو ری ګونو आवाज ایزامه ایم کلاچ لې يرولې نو دارا دې د اکالاده کیتار نړان دشوې دي کانو شوې دي د کلاوري ولائم ما صدنا فاد او ګورسي دې ته او پوکه د ذات ربستانه او پورا عذاب وګړې دا یو پوکه ورته ورځي او داسې لکه پوکه ولې ورته اور اسی زیدہ کو کدا زادر استانہ لا یقولن یا ویلۃ ما یا ویلنا نو خمرا وای بدیا ہائے ہائے رو کا ویل ان گنہ ظالمین یقینا نو مگا ظالمان مکہ سوال نہ سمیا کیم دیر شو یو جننا گنہ ظالمینا بیاو کاند دیر شو اننا گنہ ظالمینا اوس بیا وی یا وینا اننا گنہ ظالمین اور میں کے 897 کی بیا وی ونالو الماذین القسط او کہبل مونگا دل انصاف وروم قیامت کے موازین پہ بار تو موجودات ہوئی سزنا و پندل تاو لشی تما یواذ سو وي تلي باغني او دار اعمال لپاره موجوده جدا, جدا تلي خاصه او خبره اول ده یو طلایا هندن میزان حدیث کې راځي او اعمال به ګان تلشي نو بده اعتبار مواذین وي کې به موږه تلوي انصاف وروذ قیامت کې ذاته باندې شي په یو تان باندې واین ګانمې ښه راځه خدمت مين خرځاله او کوي دا امرنده ده په اندازې یو دانی دوری دا باندې هر دم د شړشم را د شړشم دانی نه ورل دا راييو اتهينا بیا نو راځو کومه پاهې باندې وقفه بنا حسيبنا او کافي موږه حساب کوونکی موږ به حساب کوو ولا قلعتنا موسى هارون فرکانا سالورن بار دزانه شروع او بدی کی تنویر په 11 تور انبیای مسلمان په ما سبقاں شرک لګوی توحد نه دمانه هی وګوره انبیای بیا نور کې حق او باطل فرقان آسماني کتابونه هغه فرقادو حق او باطلي جدا کول لري او بل نه چې تا قران موږ فرقان دي موږ ته قران او چار تا دي قران نو کو او شرک او توحید نو پیژند هغه به او سنت نو پیژند تاو ته قران کې آسه بارړه په زبدې ویلی دا جبلان ته وسیداو یو بلان ته وسیداو قرآن دی او تا نه ده کېږي فرقان دی دا هغه باطل جدا کوي چې هغه قرآن لا راغه او تا ورته قرآن وګو دا غلال مکه راغه پسړه کله مشرک کم قدر او وسو دي د مورتا دی کم قدر او وسو دي تا قرآن نه ده قران بتا علا خیلي چې مخ کې استادو مشرکو دې قدر عزت کو استادو مؤتدي او دې قدر عزت کو چې قران دې د الله او ورته وایي زم ما تعلق ختم شو ځکه تا شرکو بداد دې کو بدعاد یا دا پرېدا یا زم ما استاد کټ بڑي د استاد او هغه نا هغه تموند باندې میا اوستا او د قران د ورستا څرګدې انا بیا تا قران خله او چې دلان سي نې تا ورتا قران څه خله نه پانا سر کړي نه منترا پری دی او نه په بلې ورته خله شي نو از د کارو واسي ولا غلا دنا موساورن وَارْقَلَيْهُ مَنْمُسَ آدَيْهِ سَلَامَا رُوَيْهِ سَلَامَ تَبْيَا نَوْمُّهِ تَحْنَقَدَ بَاتِلَ وَضِيَاءَنَا وَرَنَوَىٰهَا نرونه والای چهاء بيا مار للمبينه کنا وشتیاری گروانی مار للمبينه اتاوه تا او وا ذکر للمتقين او پاندو ته پاره د متقانو متقیا نا که سانی چری دا الله منا دیده او زې موږ قیامت ری دونکیه واه ذکر مبارک ون ځناو او دا ذکرن د قران دا د پنجیتابه مبارک ون خیر دا کتاب ده ان ځناو را لګره مونږه دلاره ذ خیر او دوبره کتاب دې تعبد سورہ 7 یو کوم دې شمایات کې مویه چې دا د پن کتاب مونږ را لګل هغه دې ګرم مبارک ونځل ناو دا د کتاب ذ خیر مې کتاب دې را لګل مونږ دلای دې خیر کتاب دې مبارک و دې زبرکتو ذ خیر نه کتاب د خوان گی تا د وای ما ز سړی له ور کوي چې سورې وای دورې خو ځیاتي دي چې سورا ور سره مینا کې دورا تر ناګانی کې کلاویږي درته هزار دې کوم مبارک ونځلاو د کنا کنا تلاوت کو بیا څو مستمر کیږي او قرآن وایو نو دا هغه کله قران وای نو پای کې بلان نو ته مال ماسو کې راشي ځان سره راو خوان غيو ها ذا د ګرم مبارک ان اللهو دا د پنګی کتاب را لګره موږ دله افان تم لو من کرونو تاسو دې انکار کويو تاسو دا نه زجر منګري نو ترا آیاتو دې لرا ما سرا ګړونکو ايو ورقلا دنا ایبراهیم راژدو ته تای سراوار غړمګه ایبراهیم علی سلام لا اصلاح د دې مصالې مین کابلوم مخکې ورکن بیا لمني او موږ په با د باندې پوها او د پوهو چې خدمت کایو اس کاله کوم سدیدا چې زېره باندې غانو حاضر تماتیل تماتیل شکلونو تویه ا ایمني تحصیل کلي شکلونو د باندې ادم تماتیل اغه توہی اجه شکل به جوړ کړو امام راضي رحمۃ اللہ علیہ لیکي اس الآكلو <سؤال> لا يعبدون صنما من هيثو انو كشب او حجر يا وكلمند يا بوته عبادت ديو نه کوي چيږي نه يا او غاټا ما داینه جوړ شوې ده يا ذا او ونه ذا بل انما يعبدون لاعتقاد انها تماثيل الارواح ها ان تماثيل ارواح او تماثیل کواکبی او تماثیل الانبیاء و صالحین الذین مضاو یا واقع مند گٹی او قدی و جیباد دی دا گٹی دا یاو لرگی دی بلکی اغاوی داد شکر لی داگا کواکبو یا شکر لی داگا ملائکو یا شکر لی داگا نیکانو بندگانو چگا شوی دی نو دال آغا شکل ده او دیت آغا روح راجی زده توان موده اللہ دوی غیباوی دیبوت روح راجی زمنگ آب پا مل کے دا آگه نیمور پسی دا پاسا کرده نو زمن پا مل کے بیوی بیمڑا چه خخشی ماخام وزیپا ضرور کئی ذکار دی بیاوستاد با کور پا خولا کارا زر ور گئی چی پا خود رم انخلاج مو کر راو لے ما خامو ازیپا زر ور گئی زکا دا روح را غلی اوغا پا بلائی بانده ناس دی نو چی تو ازیپا نو اوغا واپس دی نو دا مڈی بیا پا کور کزاندنو بڑا گلو بے گئی نوڑی پا دیوالا لگا ازا مڈی روح را ازی ایوازی دلی دا بل چانلی دا دا مخلوق دو دغاسي مشهور عالم او مورخ علامه عبدالكريم شارستاني په خپل کتاب الملل والنهال کې ذکر کایو هاجه دای دیوې عبادت نکوه چې دا بوته او زړه خدای واه ما نه وی دا روح راضي هو و رو عاد ذرو کی کہ ارو راشی اب دیوال ناسته ارو عاد سے ارو عاد سے ایو غیوب دال وی دایو مایا ابراہیم علیہ السلام کوم توئی اس کالا لیا بی کالا چری پلاو تا تا سری دا جوسی د پاندی گانو اها چیتاسو دی پاندی مین جوران وے دای مون دی منگا د ته عبادت کوم کیه کاناله ګټ کوم ته تمه аба او وی زلالو بن ابراهيم سلام تاجیز را ای تاسو او تاسو مشران به ګمړای کارا کیه چې توا تاسو را غېدې نو را غېد ګمړای کوله غېبه په دې ګمړای کیو نو قالوا اج ترا بلا کینوې د یارا له تبنطا په حکم د الله ها کړیسته هم أنت من الله ای بنیات دلو زابا شو کوم ګنا تو کی ګو گنات ویشته اوه قالوا ایبراهيم اسلام بلګه راستا زو د زمکو غا چې په لای وَمَا لَذَٰلِكُمْ يَا شَاعِدِينَ أَوْ زِمَا پدېکا باندې د ګواهنونو ځله کا برابر کومار وق الله ای لَه د مأصنامګم قسم بخلای چل برخوړ کومه تا تاسو دې در گاونو ودایو یا وزات تا ته خوشی کوئی نه چتا مزاینا زبران نه دی بولان سره پوهه شه تا چې تاسو مالندګارا نیولې دي هر مخامو کوته ويو لاګی دنا سامګمبالان توالو مببرینا هدي میلا لاګي دل لا دایغی ته تدینی چې دای لاړ جوړ ابراهيم عليه السلام مو ته مټیو عالی او شوروی بهونکو لا ټول ټک ټک له ماتې کړل یو به کې پریخود اره دې لپاره پریخود چې دای ته برچي را یو به کې پریخود کبیر الله ونې ګرځولای دا ټوکړي ټوکړي مگرام بشړ دې پریخود خام مغاړي دې تراو ګرې کله چې زې یادل او وی بوتان ټول ما دي ټوکړي ټوکړي دي خالو منوالا ذا بهاله اذن نا وي دې چا ذا کار کړې زمونږه غارانو سره انه لا من الظالمين ده دې ظالمانو نا ودا څوک ظالمو چزمو دا باباګان زمونږه بوتان اگې ټوکړي ټوکړي کړې دي راوړلې ځالین دي السلام دې ظالم وې او ګورہ داس ایبراهیم بي بی بي شاو چې الله د دې په خپل بیا د دې تا ظالم وې تا بیا ظالم ان وې قالو سمنا فتن وې دایو اور ایزلی منګل یاو ځوان بارکه ځوان وته وې داګه دا نه په نرته په دې ټول قائمو چې نرده مخالف یو ګو په نرته به قائمو چې نرده قالوا سمنا فتنيه دایو رځلی موږ دا یو ځوان بارکه یاد کورهم چا دې موږ دې مغارانو رب بضا یو یاد کورهم یاد دې موږ دې مغارانو رب بضا تاریخ الامام و الملوک کې ذکر کایې یاد کورهم و یاسبهم و یاستاذو بهم بیا د ننصرته زمون زمون غاران یادې دې pore ټوګه کایو چې دایم ذات نشکوله چې درغینو دایم ذات نشکوله او زمون د اړ یو ذکر کایو یاش ګورومیا دې د مونږ نه اړ او ناره په بازار باندې چې یو قالو نو ابراهیم او چې دای ابراهیم ابراهیم با مشهور ده قَالُو فَادُو بِي عَلَىٰيُنِ النَّاسُ وَيْدَيَرَ رَا وَلَيْدَ لَرَامَ خَامَهُ دَخَالْكُو خَامَهَا چِدَي بِقَوَائِيُوكِ دورا انصاب خو پکیو چل اگر دعان خو پی پیشکایی کانا اسے خمو آئی چه دکڑی دی کانا شیخ و القرآن اللہ دی پی رحمتو نولی کی زبا تونیری کے ماشینو دماغ نو تانگی آغا زمانه که بعد جانگیرین آتر سوابای تانگی چلی دی گاڑی نووو آغا زمانه زمانه زمانه زیادا بیاج کلا گاڑی ریالل نو آغا اول زمانه زمانه زمانی آتا یو لارای بوا لارای بیواتا دی نو آغا با گانتا پس بعد سواباینا لارای راتلا آغا با پیخورتتلا ار یو ګنټه پاسه زه وروږیو ما شهر غران چار صدې دته ما دار سره زمان ویناتاس کی نو ما ورته معنی زدار زور کړل خته عمر وېدا راځو چې شهر غران صاحب وروږی کې به لاس کی دیوله او کو او لږای به وسنه لږای زمانه کې زوادی وا به چولا الوګای به سینه غوډه ها او دې خو به ور سره وګت سر سپینو چې بیر خېستا او لوګا ور سره دې پاتګو نماز یې زدار سره زمان 2000 ولر دا نارو ګوله پېدل ور تر آغا مین روډه پورې همدغه په ودی کې شګي دی دا اوس دا سړک دې او روډ او سوپلای او نیم دا غو دا یو لاری رێکښه راشه کې بلان شو ملک کو په هزر دغه زائد ذلت تلشتله دا یو نیم دې نا راستي مالو ته اوس راشي هرچې نه په هزر دغه زائد وکړ په غوا به نزان سره سامانم راغستې اوس را روانم ځکه ماره ستې زیات شوه چې سولتونه زیاد شو نا راستای زیات شوي نو ځکه دا شګوی ها دې شګو کې مونږه لو چې یې خو نه مونږه پوري شو 풀 مول نو د ځنګه مونږه پوري شو دې کې لارای آرنو د ولا دې بچبې نه یوتا نارای لاروي برادای دې ایوي تنو لاروي نارای چغارن ورجل قران ما ته یله شپه غړې ول لارد شي که بیا خو یو غنټه انتظارو او دا ورځ دې لاري په سر کې وګړ غاړو داید الله دې په څوري خلک و درې زایا شو عمل خوش ما ته شپه را منډاو زغړو کې منډه شو چې ستړې شو چې قران ولم او ننګه دې به کې وځتي وله او منډي وواله یو لاس کې به یو کې ځني وله په مطلب او عاشملا به دار ځا کې دا هم منډي وواله نو مونږ جوړه سي سړيتا لا وای لانو د ندی کنار راو وځي نو مونږه تاوخه ته په شروع قران خو لوي اا نو موږه چانس دي تللو شهید رحمت الله عليه پو خپل جمعہ کو ټګای کې ناس ته شه غرام چې وراسو خوشحال شي او شي چې ته د قرب بس په خور تلم خا مچا همای شي تا په وینه ما بیا ولازه په خور ته لاړ شي نو مګر نو سره هم لري وا خو د مګر هم ډېر رپی دی وا ها زګا م شریه یا وولو چې م شریه وی او چې م شران د بیا یو په شویا د بل بل یو یو ته شیخ وي بل بل دا می خو هي جوړ شي بیا روان شيو بیا غبره په شیبو شیخ مرو کوم د بل مال دا غبره بیا روان شيو یل الله اره نو شهر قران الله دې رحمتونو لېږي دا ها زه ور سره روانم شهر قران الحمدلله کې ټنګي لارای وین نو مؤمن تا دین اتفاق وک شه دیو بتانګا کې نګینوي او غچا کې نو 50 روپۍ جرمان 50 روپۍ چاتل د پیسې بزیات درک وین نه ما څنګه لاړو هغه دې سیټ اسی و سورابې سيبالي تاګيوانو ته سالوراني نو ما والله پاني ورګوليږي ګوزګړما او اي دوی په سالوراني کېنو او تانګي راوغه تپي ندرحمو و چې چا خير غائب را دا الله توحيده و ته هو نو زه قران نه زبا درزه نطلبم زه ګم عاي دې دغه تو که زده راز زمه دیگ برموینی، دیگ برا بانده خوشحالی گی، چاقده اسمیدر روان دیگر کتی بیانه کئیم رو زبا رشبی او دشو ما، رو زبا او دشو چه خلق با او دشو کلا رشو ما بشوار ما بلاتیم اولخ تراواغستم رو زبا روان شم ترودیری دا جسار با کیده رو زبا ترودیری ترا سیدل ما دا تقریبا شل دویش کلومیتر هم او دا پیده نوز که ما باز سهار موزو که نو بیا بلگو دشم مشید که راز ومیار زیتی را گرام بلاش ما باید تیو دشم و چرمان که دا غصی با کلارشو مشو هم زبرا فاسی زمرا روان بشو دشبه و عطلم او دشبه و عطلم ها چه دای میونوید زیره بانه بشاله یا زړې دې د ناراضه پسی شو هر چې تور دې راوه او را روانو او بل لا شیو ګیړال چې مان کایلا را اوره سي بیمانس کې کورونه نو سوه غپار کې دې ګیړان او لا برا سره نو د شهور باندې یا څه ځار ته مونږ شي راځو چې جی به ګوند پولیس 탄ګړیو او بیا بیا راځي او چې غصه شو هما په موزوب له سات مخ کې راځو په مادل راغلي بیاو هما یې فکس شو وی چا موږ انو او جوړی ناس ما ښا د بازل ارلان او ورپسې چې جوړی دا ورخاره ما دوی خلکو هغه پولیس راو د دکاندار دکاندار یو ونجي زمونګه بابا نا او ویلا فون جانډي و ټوغه اوسو اوسو نو تاونه بابا جانډي ویلا فون سرصولي دي او جانډي سو ازولي او دې بیا دو برخشید تراتات کلای واجوش سزای را نراکه زو مانم جماع گری دی بیا و دای دی زمان مخیوورد و ایبو اتاوی جوایی میا گادو مویینا و ایبو اتاوی جوایی گرد دا مخیناویی شده جاندی و غیلابن او سازولو او یاکور تروخ موٹلالو و بیاروخ موٹر آوه و دای وویینا و ایبو اتاوی جا تسجا رو گدهی دیگورا پول کرده دا دنگلی کرده ویما و تاوی چه او دیو که او زد سزا منه ما و تاگیو بودی اووی پرده کلی او بپرده کلی که دوره زوروار نیاد او پتشو لاسو دا اللہ و اللہ دوره زوروار کرده دا سان کار نو ویما ایز امامخی دیوه ای ویسه چوی داولی دای نوی دای ما چې زما د دې جگړا را جگړا په دې را چې زوام داو لیای کرام محتاج دی دعا تا واجبې تاسو ورته دعا وکړئ او دئ چې هغه ټکرام نقصان نشي ورکولې دئ ما سره په دې جگړا را نو کته یې داومن چې ما ځړ دې ویلا په سر دې رو موړ کوړتله مر angle دئ زما سلام الله علیه چې ټکران نشي ورکولې زما سره ونه ما ودې زمما سلام باندې نه دا خبره یو راګه ما یو دان دروي ما ټک نه نه کنه ویشو دغه په امتیاز ولېغه تبیا ما په امتیاز وبتاولم په ګوځیتاته بیا سوي کنه وایي وای په ها ما تاور ميته اوله ممه په د توغړ شریص په کې دی هغه تیراړه زبر غور مته تاسو وي کنه وای نو له وګړي یاري دوم او که سرتار ګیرای او گزارول هماده وچ پر کار کو دا سې مونږه اجه تا کرے ور коре ژبه ابراهيم اسلام د بي ور کړي وا کنه ديفي قالوا تفالدا هذا بها ديا سيدنا ابراهيم ويدا يا تادا کار کړي زمندار يا سروا ابراهيم قالم البالو كبير ما هذا فصل من كان يتقون ګني ما دي خیال کو يوما نا زان غایب پرسکل تاسو آئی تا کڑ دے بلفا دو نو بلکی کڑی بیجی کار لرا تاسو یاد وید کڑی بیجی نو نو بیا ورطوی کبیر و محازان مشرد آده تا پوست دیو گئی کده خبری شي ما دسلاو آئی دنہ تا پوستو گئی جا دیو لار دی کنا آجی کمی پری خود دیو دنہ تا پوستو گئی کده خبری شي دې ممانه کما بل فالو کبیرهم و, و ایبراهيم علیه السلام بل کې کړه دې کار را دې مشر زده ها دا چې دا دی ولارد ها مشر بوتیات کو تپوس دیو کې نه دی خبرې کول نشي او داد زې دې الزام د پاره وی یا یا کبیرنا مراد الله او دا اللہ بو کبریہ و دل مشرکین قائلو قالا بلو آلو کبیر امو ابراہیم علیہ السلام بلکی کار را ہم مشرد آلیہو چھ دائی مشر کنی آلیہ حاضا چھ دا کار دے فس حلوم تپسو کئی دائینا انکانو یا دی گنگ دائی خبری گولشی دائینا تپسو کئی کنا او د دیو دایی جواب نو فراج او الانو سیم نو آباس دای خلو زانو نو تا سمتب سرور اکانکره پختانو ای سرو اللہ کتاکا سرو اللہ کتاکا او دای ایران دی چو سرو کو دا ملامت نسرو نشیو چا توله ندعوه ای چو دی خبر نشی کوله ندعوه ای چو دی خود نو سان نشي رسول اجازه د څنګه مات کړل ن داوي چې مونږه را هيج شو چرونه کاتا کړو وکالو ان ګمان دو زاليمونو وي دایو یقینا مې ايتاسو زالمان اوسه ځان د زالمانوي یا پر سر کنجل کړی دی نو هغه تا کنجل شې چا چې راغو به عزتې کړه دا نواغا اللہ بیشتہ کڑے دے دائی ابراہیم علیہ السلام دا ظالم ویڈیو مخی تیر شویو شباک سالو احتمائیات کے ورزان دا ظالمانو ای فقالو انہا کمانتو من ظالمون ویڈای یاکنن یا ایتاسو ظالمان سمانو کی سوحا لا روح سے ایمہ نبیاس ارگوزی شوو سر اکتاک ا قصر کته کړه او سترګې دې شی او ساري کاته وي لا فلا دې تا ما ولای دې ګو ساري کاته تا پته ابراهيم دې خبرې نشي کولې لا کرا لې تا ما ولای دې ګونا خبرې کوم کیې نو ابراہیم علیہ السلام وطاب دون من دون اللہ حمز توبیخ داخل کفے باندے و بے خواندو کالا وطاب دون من دون اللہ و ابراہیم علیہ السلام آتاس وحبادت کوئی بغیر دا اللہ نداکا چا چند اللہ فائدہ دار کو لشید شیعن دار لکھ زراد دار کو لشید او فی اللہ دوم والی ما طاب من دون اللہ اور ویلا کو واه لا گدی تا سلا واه لا کوئی بغیر الله ما دوه تا سکه اګل ني ستا بیا ټلو تاسو دا کارونه ګوې غالو هارې کو دنج سابل جواب ونا فلګ راجه مژو سناګي مشوراکي چذسر وسوکو قالوا هل يقولون اذا صدوا يدلارا وانصروا aliados غارانو لا قليمار غارانو جيم تا دی کایو هل می زفنوا aliados امداد به خالی اوو الای امداد کینو دی وې خنواله او سارا امداد هوتای ها وانصروا aliados و ترډيري کی आवाजاله یاو اندو تیست تیست کرده او جولای والی واقعا ها جولای والی واست سادرنا اوی ایلی چاندارا که یا چاندارا بازار که گرده وی زما دکان میں مخی دکاندار را انا زما دکانی پری بودا و قبل دکاندارا چاندارا که زما شاکش ها اندو لامی آوازوار که ما راشویتی دیتراما وین چرایې همان چې allegations دی په دې باندې ما زه نور نور لږه چاندا سکه ودا څخه نام چارتل کوم دا ولعم موديان وی چې چانداو کوي خلاف کار کوم تنظیم جوړو نو ستاسو له چاندا کوو ما جته پوه کې سکه یو شی هه مګا جوړ دی یو منگ او دائی وویو شهیو منگ از بودھا سیده کهو دائی و کبر تا کهو منگ ده بودھا کار دائی و کبر نا کوادی منگ بودھا دی پیاشو و الوام پراتی دائی و کبر کهو دائی وویو شهیو تا زمان مخالبیه دائی وی ایشا بایی قادو هرلی کووه دائی و سوشیدن آنداد وکیده خونماندگارانو که ایتا صداکار گون تاریخ الامم والملوک که ابن جریز زکر کئی چې در نمرود په سلطنت که اعلان و شه چه لر خیرات کوئی د ابراهیم سوزور رو را لرگی ری آرائی و هشپک می آش در لرگی ری آجامع که دل او پتولو که زیاد لرگی او خشاک آبالا در ابراهیم علیہ السلام پلارو ارگیو در پلزوی د سوزور رو پارا دغه غنډوی پیرو کړه نو ټولګه زیات غوړ کړي وو دمران داږي دا جمعو چې وینځي تبهه ورزلو څنګه نو صلاحو کړه چې موناره جوړه غي اوچا ته او دیواته صرته کی جوړ د لاش او کور به اوتړو پړې به تواچو چهور کانا بلشي ابراهیم علیه صلات و السلام چه کل اغم ناره تاو خیجو اولا سخبه و لوترد او او بلک او د ابراهیم علیه صلات و السلام تلار بادشاہ ده کم بشران و رسائیونی ولا ابراهیم علیه صلات و سلام گرزی جبریلی امین راگوی که واره چه دی زاندی اوچاد کم اولدی دی گوز کم ابراهيم عليه السلام ور دوی حسبي سوالي المعالي ماذا سوال الله ازات نه غافله چې زما په يلم باندې زانو زما په حال باندې راغې لندې زما دیوه کې تاټاو ما جات نشا نور سره چې څو یې دباوه تور له ضرورت دي شه الله پور له را دای ګوی یقین جوړ کا ور ان در تاسو نشي د ایبراهیم علی السلام یقین او جوړ مې نشي څو زده اره نو هغه داغه بدوري نشوا چې زمایي یقیني داسه د وای سو کرایي دا ځان پوره جوړ د څه سولې هوای چې ورته بیا دان دا نو بیا بدری نه چې دریافت سين ده چه لامو نور دی اسید ده دانگی نو دا زراورتی آیا کمگلتی آئی چه اوڑ ده دانگی اوڑی اوڑ می نشی سواغر دا خوب آدری نو دا اوڑت دا خود تنخیص که دا ابرایم علیہ السلامی یکینو چه داور با مسواغی کو پختانو وی پور ساتی خیمان ابرایم علیہ السلامی پور ساتی خیم او دی او دا مسالا نمرای دا مسالا باکو دا نرطو کو دا ابراہیم علیہ السلام بڑے راک او اور تے او گردو او چه کل او اور مرشا او نمرو دو قطل دا ابراہیم علیہ السلام پلاس که دا انگور غنچاو چه باغا وقت انگور انو بطول ملک انو داز موسمو او دا اغا پلاس که دا انگور غنچاو انگور خوالدو نمرو د ایران چو او وی ست د رب نو کې رات کو سرور سو واګانی الهاله کړی تیرافي واګه کله کبلې دي چې ایمان پکې نو باوی د کلاسې هر کوې دایو سوجو دلایې دا دوه کيله په منان ګارانو کتان سوساګار کوم کیایو خل لا یا نار ګونی او چې کاله اوربالګ نو په داګه ټیم کې یو وانه مرګای دا مو آتا تورانه کوایو تاسو څه وایي تورانه ساروستي پاسي ساروستي او اواز کې یو دی کوانه اواز کې برابر بانه اواز کې پروت تے موزلا نپاسی آوازو را کئی آتو رالا کا اگر آلا اپلے کے اوبر آغست دی او بدے باندې او باچے اند آگے پاگا ساس کے اوبر اوور نمڈے دا واگے داکھ کیا را قرچ او کھپاو اپے اند آگے پاگا اوبر اوبر اوبر اوور نمڈے دا او سادہ ہوندے دا او دوخواله والله دورهطقل زورتیا وړه چې او غټتهپس او دا ک راغوش شي په دی سر و چ چې نه تختی دا وپ چا چې د ترغی د او د مو خدمت کړی او برګتیا کړله ورور کړی وړوې دورې چړ او میران کې اوړو ج ا چار کړی اغه په یاد او یुरګیاد بوځای او د انا بیا توحید بیان یې یو وی په دې نه په پیری او په چاروالانو ور دي یا او غټکه جير زه په اور کې ولادي او هغه کاربوله هغه راغه نوغه بدللې نه دی اور له کو کې دا اغا پا پوکی بانده او رغنا تیزیده فا اغا پلا بایمانی کارا کولا دا سرسره کاربوده سانده دیو با پوکی ہوئیه دیو با پوکی سی کولی دیو با سوکی و دیو اغا پلا بایمانی اغا گن اغا کارا کئیه چه زمستا مخالبو ما زمستا دوشمن ما زمستا پا بدا بشانی کولی دیسا کولی نشیی اسی کولی و دیعا فرا بیمانی نو نبی علی اسرامی اکتلو فی الحل والحرم فزامین ایلا و زمین حرام کے وو اجنے فزامین حرام کے آمد دے و کاربوڑے پکی وجلش حالت عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ با لخت راگست دیوار نچے با دیوار بے چرمخ کارو ریدن وغا بے وجلہ اہا بے ام نبر خدا او قطلو ولله واله حرام ځميني له ځميني حرام کې وای د زهاق پرس خلاف کړره او مقابلې کړې دا پریګې دې مرګ راواده وی ولجنا قالوا رقوه يديه او څو دې ګلرایندادو کایو فرماندارانو ک تاسو دا کار ګم کیایو وې منګايا ناروګونی بردار وورا شیخ وسلاما علا ابراہیم امرا برشف ابراہیم سلاما نے ورپسی ویسی ردی اخنائن اخراب کی دورا امی اخیگا وسلاما علا ابراہیم امرا برشف ابراہیم ما سعودی <سؤال> مروی جو اخبار منزب کے ذکر کئی چپا دنیا کے داسی او اخنے راغلے چه پتول دنیا کی اوار مڈی چرته بلی که دید آئی مردی رواندی ببالی ارکالتی مڈی دواندی ببالی بوچرته ببالی صرف دا یو مکران غلیرہ چه پتول دنیا کی چه اللاوی یا ناربونی بردن و سلام علی دنیا کی چه پتول دنیا کی اوار مڈوانی بردن و سلام علی ده دنیا رو رونا نامنه کرده ولایا نارونی بردا وې منګاوه ورا شیخ اورا بن شې ابراهيم باندې کار وړه هغه ورنشتې رسولي بېماني کړوا چې وی وی بیا کېږي ها چې پاتره روان دي قلنا ایانا رو کونگی برداروی منگا ایو را شیعا خر برا ابراهیم بانده و ارادو بی که دانه اراداو کرا دیبه ابراهیم انه سلام بانده تدبیره نو کردو المنگا دیلرا رز زلیلہ چه ده ابراهیم جوړ تدبیر جوڑ کر زان زلیلہ که پخبلا زلیلشو سپکشو شو ونها جیناو و لوتان چاچ داک برس خلاف تدوین جوړ کرده ده اللہ اگر شرمو لے و دلیل او دلیل کرده ونها جیناو و لوتان اخلاس کمنگ دلار ابراییم السلام او لوت علیہ السلام, السلام دلارو دل دل د حران زیو حران دی ابراییم علیہ السلام رو او دیمو ور سرا راغلو در عراق نا او بیا شام سره کتاب چې ول خلاص موږه ایبراهیم علیه السلام او لو در السلام زمګیا غطا چې خیره دله موږه پاییل بارد مخلوقات د شام زمکا یو روایت کې راځي اگر چای کی کلام ته کمزور هه اضافه صلو شام فلاح رفیقوم کناج شام اوه کې فساد پیدا شو تاسو که با بیا خیر نیو شام کی کلا فسادات شروع شو تاسو با خیر نیوی نیو بیا با خیر فسادات زیاد چی اگرچه غروعیت کم دوره موضوعی دی بارحال و جان و حبنان و نجهنان و لوتن الال عرض اللتی بارکنان فی آل الالمین و حدنا لوی ساقویا خوب نافلا و باه مږه زتاي ساقویا خوب زيادتي نبل كم نبل زگوي زيادتي و کلن جانا صالحين او ټولو ګرځون مونږ نه کانه و جانا ميمنيا ذلبي امرنا ګرځولې مونږه م اے لعل خیرات دے کۄرو دے او و اقام الصلاۃ و ادا کولل مزدن و هر کول زکات یا نید عبادت بدنی او عبادت مالی او و گانو لنا عابدین و تر مت عبادت کو کی و روتماتنا و مغم و الم اور دو سلام و گل و مگا دلا پیغمبریو خلاص کړه او مونږ دلواد کلیانا چا یې عمل <سؤال> کارا دا نن کولا <سؤال> انم غانو کوم سو ان واسکین اولای قوم نا کارمات او کیدو کو نه الله وا کلام ور رحمتنا دا نن کړه مونږ دلواد خپل <سؤال> مې ربانا یې کې انو دیو د نه قانونا ونه نرنا دا او یا رسول اللہ علیہ السلام ازداد تزرعا کلهی جاج زیو کڑا اج نکڑے وا تا محمد بن ترے سلام نہ فرض جنہ علی کوبل دیہ کڑے ہم دل لا خلاص غم گر دل لا احمد زلمہ مین گھر بلا زیما دار مصیبت ہو گا او گو اللہ تو حاجت اللہ تو محتاج نفر شرف دعا جب هغه د الله رب کو مرا مدد کوې نو عليه السلام الله رب کو وانا سعل نار من القوم الذين كذبوا بحياتنا ایمدار کړه مونږار د ه د او نار سره مونږ د قوم مارنا چي تکذیب کړه مونږ آیا شنو ان هم کانوا کم سويو زیکون نا کارا دوهار کرم کړي لاله ووند و داودا و سلایمان آئی آتک داودا و سلایمان اذیاء کمانی فیلاسی کلاچ پیشنگو ندایم فسل که کلاچ سردلے پایی که گڑی دیا و کوم آوگا فی سلددائی تا آزیر داودا ریسلام سردو اتنا رال وید دا گڑیوز ما فسل پوڑی دی سلایمان ریسلام ایدافی سلا بزاو کما وینتبه څنګه وکي فصل وادل مزا ګړي ورکه با چې دا با تا سره دې پای به تسکي دې دې وړای نه به फायदा tali اوندې ګړو آله لا وا د فصل ورکه ما چې تو را فصل وبخه سره با چې خیاد بساتي کړه دې فصل هغه زایل راغه چې ګفن زاین د ګړو خوړلو نو بیاو فصل ذمیدار تا وه لکه مګړې بغړب تا وه لکه بيد خلې بي سلام ففان سليمان نو په یوو غمنازې سليمانه او هریا ولا ورګړې وا موږه پیغمبري او تا بهګړې موږه د علدله سلام سره ورونه چې پاکي به بیان رضا الله حت ارا داتره به جبال باندې او ور ته راو تادی ګړي مون مار خان مار خان بون صدا لاندو سناوي ور ته راو مار خان کار کوم کی وان لم نو سنا طلبسلا کوم هو دره مونږه ته چند زورو تاسو پارا دي پارا بس کی تاسو جن تاسو نا واناندوم شاګرون واي تا شکر کی وله سلیمانا ریه ماسفتان تا بیکړم ګا سلیمانه سلام بعد ماسفتان هر غری یو قسم کمیز مون ته ودوږه پنيز کالونه ما جوړو چا به اچول نو کبه تور باندې وو نو هغه به په اثر نه کو زړيرو برزیده مسګر وما بيدان کړې شو دګر ما یا بشوي نشته اوอัลلام نو سنت الله رسول الله کوم له تو سرا کومن باس کوم بان ان دوم شاګرن ايتا شکر استن سر الله رب بعد تیز چتوا څخه یو چې له موږه پای کې ورګوناندي ګل شي نه عالمین او موږه پاره یو شي باندې په اخره چولهو شان بے فیصله او رضاته سن ایمان په ګرمای کې با بیا خوب لا کابل او په کابل کې آرام کو خوبه کو زکارا یا کو او په ځمې کې بیا آذربایجان واستورتا تا او ان دې آرام کو دغه د بو میزان او د اکبر روان کابل د وی راوراو څو وخت کې به خوب وک ولې سليمان الريا الله ولنه متونو ورګړو نو سنا نو تقوا الله ورګړو په واه بروانو هر یېانو الله تابې ګړو انسانانو تابې نفیح صلاح بے بشام کی بولا دخار میں خوب لہو کابل دراتا و سرا سیدہ اللہ و اللہ ورکڑیو ناروانو تلی و لے سلیمہ را ریا آسفاتان تجریبیاں ریلال ارض اللہ <سؤال> تی بھارکنا بیا و گنات بکل <سؤال> شین آلیمین او منگا پاریوشی باندے پوار و من شاگین باز یز پیران شیطانان ناغو چو پی و والد دریاپ کی ہمیشہ بئی غو پی دریاپ کے والد عمل غنر به فرا استیو ها غو دریاپ کے او یاملون عملا دون زالک او کارنے به ګور کارنا سیواز دینا نوری کارونا بے پی اون گولا سلیمہ علیہ السلام باپا پیریانو کارونا گول اگر کارونا صد آگے نا سورہ سبا دولہ سمایاتو گو رائی دوہیشتہ ماسی بارہ سورہ سبا نمبر بارہ گیارہ نشو رکم گیارہ انیمال سابعہ دینوہ کتیر بے سار دے وا ملو سالی انی بماتا ملونا بصیر ولسلیمان الريح ودوا شار ور وا, وَا شارون تابع کلمہ سولیمان علیہ السلام لو رباد د سار له پاند از زمیاشت باندیو د ماخام چکر ده انداز از زمیاشت باندیو چه نور خلق به يوم ناش بے زورا مزل کو دو راه به دا غ پيو چا کار کې وو وا سن لا لو هېدل کېدري به وي او موږه زړه نه چينيږي ګوګړو و منال جنميا عملو به نه درهي به ني رببي و من يظلم من ابنال سندرائی بے جولے و جفانن کل جواب او کاسی پشاندو او زنو بانده و بدور را سیاعتنا و کٹو و مضبوطی احملو آلا دعو دشکر و قلیلو من عبادی شکور نای کارونا بے پیریانو او ای بارمو کلا یو کارو بے پی کوا کلا و یا ملون دون ذالک ور غنالهم عابذينهم غازين لهم ساحاتهم كي و ايوب اذن دارب هو يا كاي و عليه السلام گليش فریاد او گله ته الله تا ما سنذر ما راسل باده خل کوئی چينجي پکې شي او بیا خزي اورا په ډيراني غردلاتي غردل راتيي په انبييا بدن هغه د مرګ نه بعد چينجي نه پوری بځوان بګه څنګه چينجي شي وي احسان مطالع 213 کې په دې خبره باندې سحرات کړي چلاو چينجي پکې شي وي دا وایزان نړۍ مې واسه چنجنو گو بیمارو تکلیفو عطا دائیوب علیہ السلام قبر اغمالی دلے دکا زمان پا عمان کی دیامن بادر سرے والا کلا اور دی رکولے علا کلا پدی جون جولائی کی چاہیت علاڑ شے نو پائی کدا نرے آ الله که سړی روان دی ناړې پښو دی او بارنرې څنګه بارنر نو واوړې د پښت سخت ګرمي او چې داګه بارنر سره ور واوړې د پولیس شو کای نه نو بس بیا هغه پښم جوړوش او سړی آ سړب باندې واق شي ها پښو می او چلی او چینی په دې مې مزدار مزدار بیا په ب کې رواني پار آلاغا جی ما دا سکریب و ماشینان لگو زو ما یو زما بالپارتنرو د چار صدی خورشید دومیو دی ام انجان کریو سیدونکیو اللہ دیو بخی او دی رمانندار سڑیو نمگاندی دا سکریب و ماشینان لگو لیو آل دیو هم سکریبیاں او بیا په پاکستان ته دلته را لګلې ځلې اني ښاطي کارخانه را باور کول نور لا هانه زباط لم راتلم نو هغه داهنه د ایوب علی سلام قبرو هانه دا کار د تی و د نه سلام قبر ملته دي نو زه خوان سي مغاله کې د خپل کاروبار تجارت نو اړتیا ورکړم او ریښتا علاقہ اوچا ځای دی هغه چینا او دا یو ورځاږه تلاړ تقریبا 2 چوبه دغه نزی یو ولک په غاړه راستو ما دې تابوږه په دا غبره کور کې کار کوه غوړه ایوب علیه السلام بیماره دا نش چينږي ودا او تکلیف واتا وا ایوب عنا دارب او یا ایوب علیه السلام کړه چې فریاد وکړه الله تعالی وا اورسل ماته تکلیف او درد راغوږه ذرام ګون ګون فر سجملن او دلایکه منګاد زما چې د باندې تکلیفو ورګ منګاد رلا اهد ده په شانت دینا د حضرت میر امام تیازم من طرفنا الله والا بیا هغه بچی ګندګل یه ول نوړ دغه په شانتي ورګ الله تکرانا زدا و ذکرا لله او پاندا ز بار د عبادت کوم کو هو اسماعیلہ او ار يو علي سلامي جوړ کو شهر قران مي من په طالب وی라이 کې او ځای کې یو سرهو جلال الدين نومه ضمانه خو ماندرو دا سره ما جوړو جلال الدين نومه دغه ډاکټرانو جوابیک ضمانو دیم نه جوړيږي بده ختم دې دنه سيستم ټول ختم دې اوبس کور دې بوزای چې په کټ کوزي ساو کیږي په کور کې زامر راوسته ما څوک نه خلک تا جلال الدین په ډډا وختې نه خبرې کولې شوې سار ځکه خلکو مسکو جلال الدین په مسکو ولاړو حمله غړیان چې موږ څه څنګه هندواردای داس صد وای دی په نا چه در داستی سندستی خوشوه هلو اینکه نیچه خبره در تاوکم دوایی موایی نوا بچشپاده نیمه نواه اخته او دما دا یو دنه او او ما پر دنه اخته ما نوزنه شما اخته اواز کو طاقت را گونا چه خزه یا بچون می اوازه و ریده لیو او غیو بودشوی و سرگی ور او زماز آشان سو از ایدار چه زبردار او سو او رما نخبلا او اختیشو ما ناغیو سرگ ورغلوی ناغیو از او ریدار ناغیو سرگ و نوخی روانشوی زبجراشو ما چوار ربط آقا ربی چه دا یوگ علیه السلام ربوی ساب قدائی که تبدیلی نرازی او سنجایوب ستا باندې او زوم ستا باندې وان هغه د وروندو زوب د امن ایمان چې زما دعا هم قبول کړه زما دې زړه کې راغل چې تلک زور وکړ په ډډا واه په دې څنګه می راځو مکه ناستم کاکه را پاسه دوتری دما سوچ کم جدازه ویژه ما او که خون بویڈه ما پسانمی چود داری بود داری اولا کونه چندزه بود ویژه ما او ده ده ما پده بور که گرزه او گرزه ده ما بچی او ده دی خدا او دست میوکا او دا اللہ دا شکریت نوافند میشو رو کرد او پده اندزارو چه ازان اوشی او چه ازانو شر زدا د جمعه ترالم تاسو او زرو موټه ماته د تا په تلای ز څنګه بي مارو ها غرب چايو بریسلامي جوړو جلال الدین جوړو تاسو جوړو لشي او ته تا هغه سه او جاړه د زړه ها غرب اسلام له بچي ورکول شو ها سه ورته او جاړه چې تاندو اندر کی اگر اب چیونس علیہ السلامی زیل اقلاس ہو شو آگر سی وقتا ہو جاڑا ستاز جیل کی وَایُوَ اِذَا دَا رَبْ هُوَا نِمَسَنِيَا ذُرُّو وَاَنْتَ عَرْحَمُ الرَّاحِمِينَا فَسْتَ جَمْرَا لَهُ یا اللہ دی برحمت نوری کی د دا د مانتو ان سانتا ګورو د اميانسکي بابو دغه با چې قرآن د باغدا بیا زماده پوری څور اسه ما بیا کورو بیا ما مدرسې لورګ د شه قرآن دغه سبزي به کار الله پخبل سبزي کار له واه بېړړای با دینړو مرچ کیو دابا چې درس نو بیا به رمبره واوس واږه باغره وګورته یو را ستمر امبه واوس نو بل را واوس نو ما ځې کوم ګره په زمونه دې سره رزق هم وي ها د شیخ دې ټول په بدنو دې سره رزق بیا په بدر خراتی نو ګور کو زه دې جمعه تزم لا روا لوګل هوون دې لړ غورډ مې کې خدای شهر تران ګورډ کوي او دایا ته نه ځان سره وای او به وخوند او ایوب اذناد ربو ان م س ن يذرو وانترحف الراحي او دا سي پر هغه نواز نره ک ولز په وخوند باندې ها داار څه دې ته و ایوب ای ذا ذره په ونی ما سن یذرو وا تا بمراحینا ور دجالو وکشنامه به من ذرن مندغه دعا منظور او درګم کا داغنا چر سدره وت تکلیف وا تن او لو او ګمغل دان دواجر میرا بانتیاز منطرہ انا بندد پرد عبادت کون کو و اسماعیل و عدریس و زلکف لے یاد کہ اسماعیل علیہ السلام عدریس علیہ السلام او زلکفر کل من الصابرین طول صبرنا کنا زلکفر داد بنی اسرائیل نبیو او دا دې ساره د اسلام تقریبا 3 واکانه وخت کې تیر شوې ده شو دا بعد یوهي مات مابوت څنګه تیر شوې ده دا غزال کې فل ده هغه دغه مات مابوت په دې ټیکسلانه پیدا وو او بیا د دې ټیکسلانه د نړۍ هندستان تر یا چین تر بیا جاپان تر تلوي او بیا دوی فاته او دا هغه تاریخ چې بیا چاپ بیا یو وخت اردو کې ترجمه شوی و دا یې هغه دونکی چې د زړ انسان برې د ماهتما بودو و دراجه ماجو بیرو کار چې سنان رښتوا موږ رښتوی د دانالو دغه ته متهریان نور ټونکې دي متهریان صلی گے رات کې رحمت للعالمین دوی چر رحمت للعالمین راتون کړي دا غوی او غوی دغه به سي وین دغه به دای د مور له به امن والی امین آه د پلار نوم به د الله بنده والله ولم چې سن سره ارغه دې ټاک صلاح تیر شو د ایصالې سلام نه تقریبا 300 کال وروسته ار بیا په دې حالات کوم دا پیرو کارو سواد دا دا پیرو کارو سواد ته چې سړېږي لندا کې ناراحته شي نو دا وروي کې پرګټه باندې د ذات ما بو د یوشکل جوړ کړ ار زاد سي پرله دیوالې ورناسته اوه داغې روانې په سواد کې لیونی دا غي بیا راولا کېدل نو کا ورسه ورغه tarixi دی او دوی ورته کې بیا په لګه کېږي واه اسماعیل او ایذ صالح قبلین یاد کړئ اسماعیل ایذ صالح قبل كلكم من الصابرین وې ایبراهيم عليه السلام خدای ما تکړو ایبراهیمی نیم خدای ما ته له ایبراهيم عليه السلام خو یو پرې پهده حقیقت بیا دونه ایه وی پرې پهده هغه مژریواله پرې پهده او اسماعیل او ادریس هغه کې په دې کلمه نه صابرین اداځ د هغه واخنا و بیر احمدنا دنا کډو مونږه دای ګران په لمربانای کی ا انم من اصری د یود می کانونه وزنونه ذهب مغضبا یار قام ای والا کلا چلاړو سدون جبرقوم مغضبا لرضای ربی کون تاو سودا وذرنا الله نظر علیو زده یقینو گژبغه متانګی را نو وروضا الله نظر تانګی وراړ او نو اگه یاو تانباو غرزو دانون خوبا بچی کرا اسکه واچو خسنه واچو پیونس علیه السلام راو خورت چاگه غرزو نو اگه مئی تیر کر او میانو کدیر غرغغرغ میانی صحاباوی منگا جهاد کو نو منگ سایا شو بیا منگ بیا یاو کجوره گزارا کولا نو چا دې تاسوګ په یو کا جوړه صادو گزارا کېدار ای فقتن نه نه فقتن چا یو کا جوړه نه نو موږ قدر منتمالو شو موږ د دریاب غړ لرالو نو بو یو مه با را ور دولیو موږ درې ساوګا سانو او تل سرځي موږ هغه او چې بیا ورتل وین نه کا وسو داغه مې د ستر کې هغه خړوم کې کیناسته له نو پینځه کاصه او ورته راځي دوه درونی او یو تن په خو زور چې او چات کول د لات دې تیر شه او بره الله سبحانه والکی ده دورا میان ها بدریا بن کې پیدا کړی مختلف قسمه انداز میانو دي چې بیکار انداز میانو دي شی یو مهی پا کرولو نو ویربون رو پرسی او سما نجیماری پیش دیلو شی یو مهی اگا ونیوی نو اگا پا اتیا کرولا پا پانزوس کرولا رو پا یو مهی کھرسی دا زمینم پا کشتے غاتم پا کشتے وادم پا کشتے پاناد آفید ظلم آتی نو فریادی وکاتی اللہ علہ اللہ علہ اللہ علہ اللہ انتہاں نشتہا جسرگوں گے مگر تھیا پاکی دی ستاہرنا انی کن شرط دی کامی دوا دوا دی یعنی صلی اللہ علیہ السلام دا زکاہ گا دری وڑای پرکڑی یو چرچانا گواری اپنا جد داغ سکاو گنا اللہ علہ اللہ علہ زمان جتا سخا دے دویم اگتا بخیر مو آیا شمو آتا مو آیا صبحانا پاکتا دا بخولنا او درین جانورتا محتاجو گانا انی کن تو بنا ظالمین او جناب پاک جلساوا دیرا پکوا او دشپی آگیر شاوا شروع دوران تکریر او دایا تونے وی او هغه خپل طرز باندې شروع لري په دې کله هغه تقریر کې څه کو شو ما سره شته نوز پکې را نه ده ټيب مليږي نه چې کوم ګرم چکم ځای دي ځکه ښاغله ګول ډوګا دوه یو ها ګاډي چې وڅه هر ماه سره پراتب دي ټول ټيب یو خوانه پته پټا څه وتاوي دا ټيب له خراب شوې او بیا باندې آم کې زړه ترا و نو کې زړه پرچا ته پرځه بلا کې سې دي راځه ما همار ګرو تمام یاره دا اور وړي چې کم یو توغان نو سر ټو ګرځي ځکه ځې مو تیار لډیر باندې الله الا سر غوږه ما کاړت پاک ني صدرنه ان ني ګونتو ظالمین ادرم تجزاد و تو محتاج وګا دې چا سماجتی شوی دشن زګ خپل کار کو انني قلتو من الظالمين زلال چانه ما چه اسباب د نجات ور سفغه کمی ظلم په معنا کمی سورای کف کې تیر شوی دیر شه میات کې کانت جنات عینیا تو کو لا ولن تر دغه با هو یو چې میوې ورکولې کمنو کو د دینه زره بر د کمی دا نه چې زالمان نه ما ز الله پیغمبر ظالم کې دیشي ما زګه اسباب نشته لانچ نشته کیش تای نشته لامور نشه مواله جټس کې نشته اني ګونټو منو زندو آره چانې ما چې سبب دې نه یا تور سمه کمی فص دګنا لهونو موږ خپل خلاص وکړه غمنا او کذالک هم دې مؤمنین دا د اخلاص مونږ مؤمنان کذالک تا زما عادت دایې چې چا ما ته وژاړل زېخلا سوما و زګریه اذا ضرب ويا گزګريانه سلام کنه چې فریاد ګالتا ورما زمام پرهدا مستور یو azi وان تا خير الوارثينه ته وراده وارثو ارګم ګنه الله مال وارث راکا زيواذي ما واستجبنا له قبل دياوګم ګدلا او باکم ګد سي احيا او اولاد د ګرامګا د لاد د بیبي سالیا ګرامګا د لاد د بیبي د اولاد زګا بیبي ګډای واز را تیاو کالو وا او چا الله ور کالو وی لو ور کی आम्ही زمچي دایي کوم ورولا وا اسنا له زو یا تاندا ګرامګا مو او چا او مقابل تان دا وا وې پوچا دا بچه هیڅ ته ګره دا طانددا یاني بچي ګيلا او چا طانددا دیوول متضاد دي پښتنو کې واڅلا نه لوځو جا طاندګړه مونږه دلاده د بیبي شهر قران الله دې په رحمتونو ورګي سوجو پښتنو او عايسف زای پښتور عرب اندازي وي سړی وایي دې دغه دې کومه لاره ته وی چې دې ما ریوی وی یاني ما پخته و سمج به انداز زو سچا څه ها دا پخته واظلامه لوځوځه تاسو دا کومه عدالته وی وی ان هم کان یوسالو فی خیرات خلاصن سوره او دای چې تلوار به ګلاب کارو دنیو کوکه رحمان ګوربه مګه غم کې ورگانو له مهاجمینو او ټولم د جذيکونکو ول نبیه سن فرجهار هغه ځکه پاکستان په نورات حکومت پایګر خپل وګم نا ګردوړې مقدمه او دوی د دې لپاره 1912 د مهاټو قاتل ان اذیوم هتوم متواید یګیناندار زستا سراب امانو زمان عبادتو کئیو و تنکلتا بو امرام بینام تسنسکتای خبرکار خبرفیانس کی کلونی لینا راجی اونو تول بمکترہ او گردی نو چاہ چاہ ملو گرنے ایک ووہ مؤمنون اویل مواحد مومن مواحد او جو ووہ مومن جلدہ شرط را چه توہید پڑی نئی امل منظور لری وقادم نہ اعلام عاملو منا bale فجانوا و باب منصورات چا چا مالو ګر او حال لاوی زیو مومن فلا کفران نسای نذما شکر یل دیا و انا له قاتبون ام گیدو دیا مال رلی و حرامنا لا کر و حرامنا لا كار يادن حرام په معنا د لازمه یو معنا لازمه لازم نه به او ګلیوا لاو چې هلاکڑی بنګایې زار ان لن لا ير جون چې دایو بند را ګرځي دنیا کې دنیا ته چلا بیا دنیا ته دا لا كار يادن لازمی به او ګلیوا چانه ګړم کا غیلرا انم لا ير ژوند چې دایو درا ګړدي دنیا دا دم حرام په معنا د منا نو بیا لا ير ژوند زاید تل معنا دا و حرام نه ما کړ یم من لري په ګړی والا و اګلګنا چانه ګړم لا يرجعون لا زائد یعنی امنا هم يرجعون شدعی راو گردی دنیا تا دا پہ منع دا دنیا تا نشی رات لے حالتا اضافت اردی آجوجو وما جوج وی بدا یعنی کانتل ابتلاع یا یا قورن موڈا کینا دائی بدا سے علا گی تردی پورے چکالا پرانسی ما جوجو اجا جا اجا جو پر فساد او یا جو جو ماجون او دای دا زکاوئی چه دای با فساد کئی او دا د یافس اولاد دنوب علیہ السلام در زامنو حام سام یافس دا دا یافس اولاد کے رازی دا گا مغربی کوتون او دا چین او جاپان او دا حتا ایزاب ده دیا جوجو ما جوجو و من کل ادبیاں سیلونا او دایوادار ډیران وا بایډون کی یان یار طرف ته مځیناسې دی لري روان به یات چینیا جا پانیان و من کل ادبیاں سیلوا نا صفار وا کی اضا ذا یا زمير قسا سی بهوي شاخصه تو نام زہر و مزینه دوغه برعودی سرګرای کسان چای کو فرق کډاو هيا ویننا وای بدی هاي هاي رکا و زملا عمره نا خبره دینه بلګو عمره زادې مان هندګو ما تابو ګور ځانت تو تار زوائش تاسو یی کو بغه زال الله نا خشا د جان مې تاسو باندې تدم دون کیایو لاو کان او لا یا مې دم ګر دا که و مزر ګارانه دایو دورا غریدی جانم تار ګرون بیا خالدون تو وی وی کیا میشا او دایره ما په دې کې شریکار وی ووم بیا لا یو غزو زیرګی با کې واؤو بیا اللہ اسمونو دائی باپ دیگی نشیہ و ری دیدہ دائی خبرہ دائی چسا خواڑی نبا قبلیگی ان اللہ نینہ سبا قدلہ میننہ لحسنہ یا کننا اگسان شتی ارشوی دیا غیتا زماند تراؤنا اگمد جانت اولا اگانا مباد ممدہ اگساند باد دی جانت نال رکریشی اللہ اسمونو حسیسا نا باوری ده اواز جانمه زکاگ آواز بے دره باکیو چا بسنی ارائی داگه آواز با او ناوری واو بیمشت آتان و صلوم خالی دون او دای پانا سگی چگواری ده جھرونانوانی شوی پدیکی غام کی ده جنا گبرہ اٹلویا و تطلقا اون ملائک تو مخامکی بزیت ملائک هادا یوم کمولا دی کنتم تو آجون ویل بشی دار واسطا سو آنالا جتاو سریوا در کولشوا یو منا که سماکت ویس سجلیل کتوب یاد که آوراده چرا خون با کمک آسمان بشاندر آنالو لگه منشک بل کتابو نا ختم شی و کتابو نرا خون کی دنیا دفتار با ختم کما بدنا ولا خلک نویدو څنګه چې پیدا ګردې موږا ول پیدا اشباندې ورپسې موږا دی لارا وادنا له نا وادلا بوګا درشتیا ان نا ګنا بایې موږا یقینا موږا کارګم کی ول نقل کتب نافذ زموریه دې زانش په او بدی کے بشارہ دی دنیا بھی موہیدی رتان او اصل مسئلہ پتائی سرالی گریوں گا بزرمور کے پاسدو رہید نا بعدا ذکر پاسدو رہید نا آنال ارداء یرسوہ عبادیت صالحون چسم کا چدا وابغلی دیلارا بندگان زمانے کان امد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان نبی آزاد بلانیا گراندي ګره سوال دي د پاره لا کوم ځای عبادت کایو او څنګه له ګره مونږه ثالا للعالمین ما رحمت د بار د محنو رحمتو زګج رسول صلی الله عليه وسلم دېو نو آزاد ناراتو لکه رحمتو و ما كنا حراما کان اللہ علی وزم وانتفیم مما کان اللہ معزم وجود پیغمبر در پر رحمتو زکاہ زامن راتو فرما سرما کہ اللہ رحمت دن العالمین ندر لے گلے مانگا تعالی مگر رحمت بارد محلو قات ویا انما یوحا ایلی بشکاوہ گلشی ماتات د دې خبرې چې مونږار سازو مونږار نه یکی یو نو یې تاسو غاړه کیږي د ورکو پاین تاوال نه ګوارو دې ورنور تاوا یا ازند کومه لا سوال انا کوم تاسو په دار سيال کې چې پر برابر برابر یا حال دې د یا حال دې د یا حال دې د ګوارو نه ال بیا وایا اعلان کوم طال صاحب صاحب پر برابر یو وینه دنیا او جنګ کو یمای چې دې زیده یان لري دا تاسو یو وا د کو نشي او پیغمبر عالم الغیب نش زده پتو تنوا اندو یالمو جارانو کول او په دې پاناځ تاسو پټاو ایو تو په بلی سوایو م الله تطرا کسلکه ساتي عمر ويله درياو ځنه کوې جما لاندو کوم شال چدارو سوانو دا اذاب دا اېن ته ايمي ساتو په راه او متاول الله يو سګتر يو بلاک به به نار بر هاوارو زم ما به سلام جبري استه ورابون الرحمن, او الرحمن المستعانو اور راب دموگاً میران بانی کنوگاً دے آر رحمن میں ربان داد دے آر مستعانو آئندات کنوگا دے آلاما تصیبون پاکا چا تاسوی بیانوی سورت کے نمی زشرفت دوا چلائک درامداد کولو بیدا اللہ نا برسروب نیشتا اور دول انبیاء اللہ تزی موطا جو الله را مګیو دواله سلام فریاد کوي الله دا اایو له سلام جړه کوي الله دا یوسه عليه السلام نو وی بغيلا کې الله فریاد کوي او زكريا عليه السلام دا الله ندی واڑی نو خلا زدت السوره ان ان كان يو صارم نفي وَيَغُونَنَا رَغَبَوْا رَحَبَا وَكَانُ لَنَا خَاشِغِينَ دولو زرامدت گولم غم خوشان آئے کے اور دولو مات آجزی گولا و ماتِ مریان کو تفریم